Sziasztok! Ez itt a Quick Play 119. adása. Én Neulatik vagyok, és itt van. Michael, sziasztok! És ezt a 119-et kimondani is olyan durva. És amúgy tényleg? Ez nagyon kemény. A 119 ez már gombózból is sok. Ja. Na, sem ide hallgatónkra jut két adás. Már <gül> <gül> azért remélem, hogy nem. Na mindegy. Jobban kéne marketingelni munkat egyébként. Hát de túltóan is a szabad, mert akkor ez meg nagyon rossz. Jó, hát csak néhány óriás plakát a Budapest megfelelő kerületében. Meg Majd megveszünk három óriás plakátot. Valamelyik egy város rá. Rá. Meg egy ilyen, tudod, egy ilyen kiplakát az a oldalú busz, ami járja az országot. Tehát valami ilyesmi rá hát lassan fizetni. <gül> de amíg ez, ez eljön, addig is beszéljünk videójátékokról, mert már mégiscsak azt szoktuk meg. Most mondjuk eléggé egysíkú lesz az adás, de majd megpróbáljuk földobni, ahogy szoktuk útközben évvel. Igen, hát ugye az a baj, hogy az új megjelenések most ugye februárban hatalmas tömping van, az minket teljesen vagy hidegen hagy, vagy elkerül egyelőre, úgyhogy ezekből kimaradunk ebből az entemes, es crackdown igen, igen. dologból, úgyhogy marad az Apex Legends. Mondjuk az ntm az a kategória, amiről én tök szívesen játszanék, csak nem annyi újat, hogy annyi pénzért befizessek rá, hogy kerül. Én én, az a, én is körülbelül így vagyok vele, tehát, hogy néztem belőle videót, meg streameket, meg a, a tiédet is néztem, most az, hogy 50-szer azt hagyjuk, mert az még beta volt, de hogy utána is néztem belőle streameket, meg minden is, egyszerűen tehát azt a játékot én unom. Én, én, az összes küldetés ugyanarra épül, és az, hogy az ellenfeleket mögét rakja be meg, Uh, ezt minden játékba utáltam. Tehát ez szerintem az egyik legalja, hogyha a single player játék, jó, most itt kópozni tudsz, de hogy kitisztítasz, kitisztítasz egy placot, és akkor előre mész tíz méret, és hirtelen mögötted lesz öt ellenfél. Ez, ez undorító. És ez csinálja A ez, ez bevett szokás, hogy összevitt. Tehát, hogy vannak olyan helyek, ahol, hogy az ellenfelek, például a Division 2-nek a B tájába is, amiről szintén beszélünk majd, <gül> abban is volt olyan, hogy más így a Dark Zomba, és akkor hát nagyjából úgy működik a kimenekítés, mint az első részben, hogy összeszedt cuccokat, fölősz egy ilyen jelző, akármit, és akkor jön a helikopter, hogy akkor kivigye a cuccokat, és itt konkrétan a kimentőhely mellett, ahol felőtted a rakétát, egy sátorból spónolnak az ellenfelek. Tehát, hogy ott a sátor, nem történik semmi, amikor fellövöd, akkor ugye, hát várni kell, hogy akkor jön a helikopter, és akkor nyilván jönnek az ellenfelek, mondjuk az első részben is ugyanígy rád mentek, csak ott nem volt annyira egyértelmű, hogy most ott honnan is jönnek, mert nem láttad. De itt konkrétan ott volt egy sátor, ami á, nem tudom. Jó, mondjuk a környezethez illik, mert itt azért ilyen dzsungeles, tudod, ilyen, nem az a belváros is, igen, igen. Ott van, mint ami a, a Division első részében, de hogy így, tehát ez, ez bevez hogy vannak ilyen sponhelyek, ahonnan így, így onapussolják az el, amit is. Akkor. De látod, még a Ubisoft is vette a fáradtságot, hogy legalább eldugta egy sátorba. Tehát az, hogy az anthem konkrétan leteleportálnak a semmiből, és nem tudsz számítani rá. Tehát ott kell, tudod, hogy na, ott az a sátor, az biztos, hogy jönni fognak. Itt, itt, itt meg csak egyszerűen csak egy puff. Hát ez mondjuk szomorú. Meg ezt, hogy állandóan ekkókat kell gyűjtögetni, meg, meg meg egyszerűen rossz nézni, hogy, hogy hova jutott a BioWare? Tehát, hogy ezek régen hardcore rpg készítettek. Még nem is ez a másfesfekt, hanem a, más a RPG-elemeket. Hát igen, persze, de, de, hogy, de hogy az, hogy például egy, egy nyílt világot nem csináltak meg normálisan, hanem így ki tudsz menni, mint hogyha Warframe-eznél a hatalmas nyílt területen, vagy a Destiny 2 ben amikor kimész csak Freeplay-be, és az a, az a nyitott tér amúgy meg ilyen, nem azt mondom, hogy csőküldetéseket mész, mert azok a pályák is elég nyitottak, de hát az mégiscsak egy linálisan le van vezetve, és pontról pontra mész, a pontot pedig 10 méterenként írja a pofádba, hogy hova menjét hű hülye gyerek, hogy nehogy eltéljél. Ha jó, mondjuk, az, az nekem is jó jön néha. <gül> mondjuk ott el lehet tévedni, tényleg, hogyha jön egy ilyen küldetés, most nem is tudom, Szerintem. Nem. Annyira, annyira nem nyílt az, tehát tényleg egy csőbe mész. Igen, ráadásul, hogyha Igen tíz, ha 30 méterre lemaradsz a, a társadalmatól, akkor 20 másodperc múlva oda teleportál, ami megint egy fasság. Tehát, hogy te miért nem mehetnél körbe, valamit észrevettél, vagy valami acsímmentet vadászni, vagy. vagy a nem vehetsz semmit. semmit. Ja, értem. Úgy működik. Mondjuk, nekem az Entennél, ami tetszik, hogy a grafika az tényleg jól néz ki. Igen. Meg a hangok. De a hangok azok valami überkirályak. Tehát amikor a beta így kipróbáltam, és a lövöldözések mentek, hát akkor azért éreztem, hogy itt azért egy másik szint, mint ami megszokott videójátékokban. Tehát az, az, az ilyenek azért van egy olyan hangstúdió úgy látszik, ami azért keményen dolgozik. Hát jó, de hát ez ma Betőfinkben is jó volt mindig. Persze. Tehát azért látszik, hogy házon belül megoldják. És tényleg amúgy, amúgy nekem pont ez a legjobb az antenben, meg a legrosszabb is, hogy a grafikán, meg a hangokon kívül nagyon más nem tudsz megemlíteni. Egyelőre. Hát, még vannak bugok, de azokért kivesz játékot. Uh -huh. <gül> ja. Az viszont elég sok van. Most olvastam például egy olyanról, hogy van benne egy olyan bug, hogy a, az alacsony szintű játékosok megkapták az utolsó küldetést, vagy valahogy el tudtak oda jutni így az alacsony szinten. Ami ilyen tök fura. Hát ez, ez a ez a szabadság, nem? Hát ja, de hogy így nem. De de Valahogy azért legyen felépítve dolog, hogy így... Jó, én is éreztem azért a, a bétában is, hogy be lehetett menni hártfokozaton egy küldetésbe, ahol a hátfokozat abból állt, hogy nincs annyi lőszered, mint amennyit elnyernek az ellenfelek, meg nincs annyi <gül> hábéd, amennyivel életben tudsz maradni normális ideig. Tehát így, ja és közben pusolják befelé az ellenfeleket, ugye semmibe potyogtak az égből. És akkor egyszer csak ott voltak, ott voltak, és csak annyit tudtunk, hogy elbújtunk. Nem mondjuk ez neheze, meg lehetett csinálni, ha már kiismerted, hogy mi a helyzet. De na. Szóval fura. Hát mindig, ez az antem is lehet, hogy egy olyan játék lesz, amire ha egy év múlva ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy most már tök jó, néz ki, meg mi jól is működik, és érdemes megvenni egy akcióval, amiben éppen akkor lesz. Yeah. Mert nagyjából én erre, erre számítok az a baj, manapság egyre több az olyan játék, ami, ami, amit megjelenni, és akkor nem, nem nagyon ajánlott megvenni. Így van. De hát ez már ilyen. Ilyen világot élünk sajnos. Viszont vannak játékok, amiket nem kell megvenni, mert ingyenesek. Így van. És ezzel most rá is térnék a mai egyetlen és legnagyobb napirendi pontunkra. A Division 2 b Nem. A... Én, én egyben el is durrantam a nagyjágyut, oké. Okay? Hát beszéljük az Apex Legends-ről. már a múltkori adásban felmerült, hogy jön, sőt, amilyen, amilyen kurva okos voltam, föl tettem a képet a, ez, ennek az Apex legends a logójával a mutkori adásra, úgyhogy nem tudom a mostani adásra milyen képet töltök fel. Valószínűleg valami hasonlót. Mert ugye akkor már itt vártuk, és hát néztük, hogy a játékban lengerezik a fű, mert akkor ment éppen, a, amikor vettük fel a podcastet a Igen. bejelentő stream, amiután, ahogy beszéltük, tényleg el lehetett kezdeni letölteni a játékot, és játszani is. És én akkor is, rá is kattantam, és hát azóta egy jó pár óra bele is lett ölve a játékba. És hát konkrétan, aki eddig nem barlangban élt, nem rólunk fog hallani erről a játékról először, elég jól berobbant a köztudatba. A twitch Igen, konkrétan átvette az első helyet, ami szerintem most így, nem tudom, per pillanat, hogy áll a helyzet. De ez ha éppen szerintem, nem szerintem valami... első. Ha éppen nem valami liga megy, vagy valami ilyen League of Legends, vagy a Chégo bajnokság, a bajnokság vagy bármi. Igen, a Chégo bajnokság mozgóra egy kicsit, de hát azt talán nem is... Hát az szerintem normális. Hát az mindig, mindig így megy, vagy akkor, ha éppen valami van, akkor az, az kicsit beelőzi, de hogy konkrétan most is ott van az első helyen, az Apex Legends. Amivel, amit a legtöbben néznek. És a Fortnite egy picit háttérbe szorult. Ja, úgyhogy többen el is könyvelték, hogy a Fortnitenak nak RIP, meg, meg az Apex Legends lenyomta, meg minden. Mondjuk szerintem nem tudom mennyire konkurencia egymásnak a kettő, hogy az egyik eleve tps, a másik meg fps. Hát jó, meg, meg hát építeni is lehet, meg kicsit más a rendszer. Ez inkább viszont. a gyerekek, gyerek, tehát sokkal gyerekesebb a Fortnite, akármit Igen, is mondunk, Igen. ezt azért el lehet róla. Jó, mondjuk az Apex Legendsben ben is van a pizsomában rohangáló robot. Tehát ez <tos> mindenhol kell, hogy legyen. Vagyis olyan festésben. Tehát ott is megvannak a maguk szkényei a dolgoknak, akik érdekesen festenek, de mondjuk annyira azért nem nem rajz szíves, mint a Fortnite. Olyan szempontból mindenképpen konkurencia, hogy ez is ingyenes. Igen, és Battle Igen. Royale szintén. Tehát, ugyanabban a ligában is játszik valamennyire. De szerintem, hogyha ha már mindenképpen konkurenciát akarunk hozzánézni, akkor az inkább a, a Blackout, a Black Ops 4-nek a Blackout módja. Én valami eljobban, az arra is. Bár szerintem az Apex Legends az egy ilyen, ilyen hibrid tehát van belőle jócskán ilyen hírósúter, hát olyan, mint, hogy az overwatch egy kicsit ilyen betűrojásosították volna, mert megvannak a karakterek ugyanúgy, mint egy overwatchban, viszont maga ez a bezuhansz a pályára és az fegyvereket, meg minden az meg teljesen ilyen betűrojál alapokra épülés egyébként. Ez a tök jó ebben a játékban, hogy most arra, amikor az a könyöké mindenki mindenkinek ki a betűrojál, akkor be robban robbanni úgy, hogy egy csomó dolgot azt így újításként tett a játékba, tehát egy csomó, csomó minden van benne, ami, ami jól ki van találva, máshol még nem láttad, vagy, vagy lehet, hogy láttad hasonlóan, de hogy itt itt jobban működik. Tehát ez egyik dolog, például ez a, ez a ping rendszer ami, ami van a játékban, ami kicsit ilyen Battlefield jellegű dolog, hogy így oda pingelsz valahova, vagy ott van valami. De ezt annyira jól megcsináltak, hogy konkrétan te tudsz úgy játszani emberekkel, akár idegenekkel is, hogy nem kell használod a mikrofont, és mégis meg tudtok olyanokat beszélni, hogy oda menjünk, itt találtam egy, akár egy fegyvert, vagy ott szaladt valaki, vagy menjünk oda lútolni. tehát ilyeneket, és egyetlen gombbal ezt, a, ezt a, hát alap az az egér középső gombját így ránézel, megnyomod, és akkor például ha találsz valamit a földön, amit neked nem kell, de gondolt, hogy a csapattársaidnak kell, az a ráböksz, és a karaktered még mondja is, hogy mit talált. Látszik a a pályán, a térképen is, hogy, hogy mi van ott, és hogyha a másik karakter, akinek kell, az a cucc a csapatodban, három fős csapatokban lehet nyomulni ebben a játékba, akkor így ránéz, ő is megnyomja azt a gombot, és le is topizta, <gül> hogy, így, hogy az neki kell. Tehát még vissza is szól az ő karakter is. És az interakciók, ezek egyébként nagyon jók. Tehát, ha például már a játékosok fele meghalt, tehát már a fél tehát ugye 20 csapat játszik a játékban, és hogyha 10 csapat már elpatkolt, akkor még az egyik karakter meg is jegyzi, hogy hát már csak 10 vannak, 10 csapat van hátra. És így folyamatosan mennek ezek a, zint, ezek a, vagy ha jön a kör, vagy ha messze van a kör, arról is szól, hogy ha messze van a kör, akkor menni kell. És ezekre mind tök jó így oda lehet figyelni, hogy, hogyha éppen nem bennéd észre, hogy ilyen dolgok történnek. De egyébként tényleg az ez, ez ez egész rendszer tök jó ki van találva. Melevel ugye három fős csapatra épít, és nincs is benne egy jelenleg sem dúó, sem olyan, hogy szólózni tudsz. Igen, már elméletileg már jönnek majd ezek az update-ek valamikor később. Igen, de egyébként én megértem, hogy miért három fős csapatokkal lehet játszani. És nem tudom, hogy később egyébként. A duó az még talán úgy, ahogy működhet, de a szóló az, az nem tudom, mert hogy. A karakterek egy része az, az full support. Igen. Tehát az egyik karakter például. Amit állandóan érdemes hozni, az a lifeline nevű karakter. Az például a, a, egy olyan healer, aki le tud tenni egy ilyen dront, ami elég jól jön egy. Tehát a körbálják hárman, akkor azt föl elég jól jó a csapatot, ha éppen nincsenek harcban. Hát harcban nem sokat ér, mert akkor elég gyorsan rájön a, a másik csapata az az embert. Meg az egyik elég OP képesség, hogy mikor, ugye itt is az van, mint mondjuk a. Fortnite-ba, vagy a pubg hogy ha valakit lelőnek, akkor az először lekerül a földre, és akkor tud még kúszni. És ugye fel tudják szedni a csapattársai. Na most itt a Lifeline, az, hogyha valakit felszed, akkor elé kerül egy pajzs, amit először le kell lőni, hogyha őket le akarják lőni. Tehát akár csata közben is simán van az, hogy ez a karakter odaszalad valakihez, az, aki lent van a földön, és fölszedi. Mondjuk az más kérdés, hogy miután fölszette, és eltűnik a pocsom, hogy a kettőket le tudják lőni simán. De legalább fölszette. De fölszette, igen. De, hogy addig jó, ha vigyésen el tudnak onnan kotorni, akkor, akkor mindenki le. De ezek a képességek annyira nem jönnek ki jól, hogyha egyedül vagy. Igen, igen. tehát én azt tudom elképzelni, hogy lesz duó, meg mondjuk squad, tehát hogy négyen. A, azt, azt, azt, azt inkább el tudom képzelni, hogyha pedig esetleg lesz szóló, akkor vagy nem minden karakterrel, vagy pedig képességek nélkül. Ami, ami szerintem fair lenne inkább. Mm. Mert, mert hogyha, ha képességgel viheted, akkor is mindenki azt az egy-két OP-t fogja, aki, aki szólóban, hogy nagy OP. Jó, mondjuk azért, hát nem tudom. Szerintem simán beleteszik ezeket a karaktereket is. De maga a is elég jó cucc egyébként így a magába. Tehát, a saját magadat vissza tudod hírelni, az se jól rosszul. Meg ugye a Lifeline-nak, ugye mindig karakternek van ilyen ultimate képessége, mm -hmm. ami hát ugyanúgy, mint ezek a híró vagy az elején még nincs, de így százalékosan töltődik, és akkor a száz százalék elnyód, és akkor örülsz, és akkor ennek a lifeline-nak az, hogy lehív egy ilyen, egy ilyen kapszulát, amiben van három item, és azok általában elég jók. Tehát onnan nagy eséllyel, nagyobb eséllyel jön valami Cs. jó, igen. Igen. És ez is egy tök jó mechanika egyébként, hogy a karakterek annyira eltérőek, és oké, hogy láttunk némi hasonlóságot, mondjuk akár a Titanfall játékkal, mert azt, mondjuk azt a már mondtuk, hogy ez a Titanfall 2-nek az alkotói... Igen, meg konkrétan asszetteket vettek át onnan szerintem. Igen, a át. Az, az a sztori, hogy a sztori, hogy ugye ez ugyanabban a világban játszódik, mint a Titanfall. És hát lényegében ebből annyit érzünk, hogy hát nem kellett minden azt, meg minden fegyvert, meg ilyesmit megcsinálni, hanem átmásolták körülbelül onnan az egészet. Mondjuk a fegyvereket átdolgozták elég keményen. tehát van egy fegyver a Titanfall 2-ben, amire én rögtön azt mondtam az Apex-be, hogy ez egy marha jó fegyver, és az fú, de jó, az annyira erős, az a Mozambik, ez a hát, kicsit ilyen shotgun jellegű pisztoly, mm -hmm. ami a Titanfall 2-ben tök erős, mert akár két lövéssel lesz Sparkit, és messziről is elég jól lehet vele célozni, viszont az Apex Legends-ben baromira gyenge. Eleve kevesebbet sebez. Sokkal kevesebbet sebez ilyen messziről, ha rálősz valakire, akkor ha, tizen, ha eltalálod, akkor 14-et sevez rajta, most 100 HP-a van mindenkinek, akkor gondolj bele, hogy az hát igen, ez jó párat. Lő, most hogyha az emberem van pajzs is, akkor hát akkor sokat. Most ha közelről lősz, akkor ennek, ennek talán a háromszorosát besebzi, de még akkor is bele kell lőni egy pajzsos emberbe jó párat. És a Titanfall 2-ben 6 töltény van benne, itt pedig van benne 3 amit nem értek, mm -hmm. hogy miért raktak bele három töltényt. Tehát a rohadt kevesebb sebez, cserébe három lövésenként újra kell tölteni. Tehát ezt a fegyvert, ha nem fogják puffolni, akkor én nem tudom, mi lesz. És egyébként azóta azzal szívott mindenki, hogy amikor talál valaki egy mozambikot, akkor bejárul, hogy most biztos kell. <gül> Úgyhogy ez ilyen, ez ilyen belső sport a streameken, <gül> hogy, ott, <gül> hogy ott egy mozambik, és mindig mondom, hogy nagyon jó, nagyon jó, hagyd ott. Már <gül> néha felveszem csak azért, hogy hogyha már más fegyvert nem talál az ember. Mondjuk volt olyan, hogy lehoztam Mozambikkal, úgyhogy a két csapattársat lelőtték, és két ellenfelet ki kellett nyírnom, akik már ugyan nem voltak full HP-n, de éreztem, hogy azért Mozambikkal leszedni azokat is elég kemény dolog volt. Úgyhogy nem történnek ilyenek. Hát ugye a Patreon játék, az elején lees amit találsz, találsz, Néha van olyan, hogy három helyet átlútolsz, és nincs nálad még csak egy gránát, amivel hát lehet Ez, sebezni, jó, ez hát sajnos ez, ez, ez van. Random faktor dolgozik. Hát így működnek a betűrőjel játékok. Hát de utána meghalsz, és akkor indítasz egy gyors kört újra. Ja, igen. De visszatérve még a mechanikákra, hogy itt miket találtak ki, ami máshol nincsenek, és tök jó működik, például az, amikor kiúrottak a repülőből, akkor mindig van egy úgynevezett jumpmaster, Ugromester. ez így magyarul nagyon hülyéhozik, de ez, ez hívhat csak mert magyarul ezt jelenti, aki azt csinál, hogy ő ugrik ki a gépből, és lényegében a másik két karakter az, az vele együtt mozog. Tehát hogy ő irányítja, hogy hova ugranak az emberkék. Aztán le lehet válni ebből a formációból, és akkor irányíthatod magadnak, hogy te merre mész, de nyilván ezzel az volt a cél, hogy, hogy egy helyre ugorjatok, és ez, ez legyen az alapértelmezett. Na most már, ha jó, mikor randomokkal játszunk, és vagy mondjuk kettő, hárman játszunk, és abból ketten, ez egy, egy haverral, meg a harmadik ember, és amikor kiugrunk, kiugrunk a gépből, akkor a harmadik ember nyílegyenesen elmegy egy másik irányba. És akkor tudjuk, hogy neki már viszont lehetes van, és akkor ezt ketten kell, hogy lejátszunk, mert ott ő hmm. meg fog dögleni. Mert, nyilvánvaló, mert, mert másoknak van annyi eszük, hogy hárman együtt maradnak és ha összefut egy emberrel, akkor nem egy emberrel fut össze, hanem hárommal és a három az nagyobb, mint az egy, tehát így matekból is kijön, hogy megdőlik a francba. <gül> Általában. Úgyhogy ez a, ez a hárman együtt júrunk egy helyre, ezt, ezt érdemes használni. Tehát maximum annyi, annyival érdemes eltérni, hogyha finom hangolni akarod kicsit a mozgást, hogy rögtön egy ajtó elé érkez, ami bemész. Hát ne egy helyre menjetek már be Igen, igen, igen, igen. Keresgélni igen. dolgokat. Ja, úgyhogy ez is egy ilyen, szerintem egy tök jó menik a, a, a pingelésen kívül. Meg mert vannak még ilyen dolgok, amiket tettek a pályáratét. Például a pálya az nem túl nagy. Tehát nagyjából el lehet e, érni, ha viszonylag korán kiugrasz az elején a, a, a repülőből. Már ez is is milyen repülőből kiugrunk, oda megyünk, ahol, ahol útulunk, és akkor tök király. Viszont ami ebből jó, hogy nagyon kevés ilyen üres járat van ahol így órákig kell ahangálni. A PUBG-be ott azért elég nagy területeket kell bejárni, anélk, hogy bárkivel is találkozná. Hát igen, ott azaz sokszor ilyen futószimulátor megyett. Vagy bármit is lútolná. Tehát itt vannak ilyen erdős részek, de ott is néha hogy elszorva vannak ilyen nagyobb ládák, ahol lehet lootolgatni. Szóval mindig van mit csinálni, meg vannak ilyen, ilyen ballon ballonok fölrakva, amire ugyanúgy így föl, föl tudsz menni, tehát odamész, nyomsz egy ebetűt, és akkor fölrepül a karakter és akkor onnan is le tudsz így repülni. És akkor mit tudsz haladni egy kicsit, hogyha nagyobb távokat kell megtenni, ez egy kis, kis boost. Ja, meg nincs Fold, damage a játékba, tehát bárhonnan le tudsz esni, és az nem fáj. Ami egyébként tök jó, mert mert így tényleg olyan... Tehát nem csak előre kell figyelni, lényegében az összes Battle Royale játék az egy, az egy lapos semmi ez a játékhoz képest, mert itt hatalmas sziklákról lehet leugrálni meg vannak ilyen, ilyen kötelek, amiken lecsúszol, meg az egyik karakternek, és ez, ez is a képessége, hogy tud csinálni egy ilyen kötelet, amin utána, hát nem csak a csapatod, mert azt az államfelek is tudják használni, de hogy az lényegében kicsit átalakítja úgymond a, a pályát, hogy akkor ott lesz egy A pontból B pontba egy ilyen haladás, ami eddig nem volt ott. Mm. És, és ez is egy tök jó mechanika? A játék hát, és akkor a kocsikat cserélték le erre, vagy a járműveket, hogy gyorsabban? Hát, valamilyen szinten, igen, igen. Vagy, vagy, vagy hát helyettesítették inkább, úgy mondom. De kit is el tudnék képzelni járműveket. Én, én akár még titánokat is el tudnék képzelni. A Bár... szerintem lehet, hogy később lesz olyan játékmód, ahol, ahol beleteszik a titánokat. Azt így megnézném, hogy hogy hozzá. Nyilván a -e játékban nem illik bele. Hát jó, de most figyelj, azt mondják, hogy Izzé, hogy nem tudom, mondjuk beletesznek egy új játékmódot, amiben már vannak titánok is és hogyha meg nem balansz vagy értsd, akkor azt mondják, hogy három hétig limitált idő, és utána az uh -huh. hogy mi a vissza... Ja, el lehet vele szórakozni. Mondjuk az nem lenne hírség. De azt, azt nyilván érzem, hogy egy Battle Royale játékban, hogyha valakinek van egy titánja, a többieknek meg nincs, akkor nagyon-nagyon, hát az egyes, mondjuk azt, hogy valaki végigmennyi, és kinyír mindenkit azon a titánnal. Az, az igen, az fájhat. Meg a fegyvereket is nyilvánvalóan azért alakították át, a Titanfall 2-höz képest, mert azért ez csak egy, egy battürajájáték. Tehát itt, két lövéssel valakit lősz, akkor lehet, hogy nem poén, mondjuk neki. Lehet ja. neked igen, de <gül> mondjuk ehhez képest meg van egy fegyver, amit úgy hívnak, hogy wingman, az meg baromierős. Tehát ez egy pisztoly igazából, de hát kávé durvában sebez, mint egy, egy, egy, egy sniper. És nagyon-nagyon jól. Tehát, ha pontosan lősz vele, akkor tényleg egy-két lövés egy ember. Így fejre. Le még pajzsosan is. Tehát róla a pajzsot után még egyszer fejbe küldöd, és már fekszik is a drága. Ehhez képest mondom, a mozambika az meg nagyon ellett. Jó, hát mondjuk ezt még utólag is akármikor orvosolhatják. Tehát, hogy ez, képest ezeket, képest a lesz, igen, ezeket a legkönnyebb balanszolni, hogy mondjuk egy fegyvert tízzel többet sebezzen, vagy kevesebbet, mert hogyha mondjuk például a gameplay lenne rossz, akkor tehát ahhoz már nem hozzá hozzányúlni jobban. Igen, a gameplay meg nem rossz. Hát olyan, mint a Titanfall 2. Ezt mondtam is még a múltkor, hogy ha, ha azon nem változtatnak túl sokat, akkor az teljesen jó, és tényleg ilyen is lett, hogy ezt egy-egy beátvették. Mondom ezt, hogy nyilván a fegyverek működését egy kicsit ilyen sebzés szempontjából azt alakították, de az úgy kellett is. Uh -huh. Akkor mi, mi az, amit akartam még mondani, ilyen mechanika szempontjából? Voltak ezek a lufik. Ja igen, ó, az egyik legfontosabb. Ugye itt a, az ilyen el játékokban, ha valakit lelőnek, lekerül a talajra, ott még fel lehet szedni, de ha ott is lelődik, akkor kampó. Na most ebben a játékban még mi megcsavarták ezt egy kicsit? Hogyha miután ugye hogy lelőnek, akkor ugyanúgy ott marad egy ilyen láda, ami valami böhön nagy ebben a játékban, de hát konkrétan az ember hullája is beleférne, akit lelőttek, <gül> Tehát nem, nem olyan kis láda lesz, mint a PUBG-be. Konkrétan ajtókat lehet vele eltorlaszolni, ha ott <gül> hattál <haddának. gül> meg. Ami így vicces. Na most, hogyha a csapattársad a ládáthoz oda megy, akkor először, amikor belenéz, akkor nem belenéz, hanem kiveszi belőle ezt a kis kártyádat, vagy mit. És hogyha azt fölvette valaki, akkor utána a csapat azt újra tud téged éleszteni. Tehát, hogy mondjuk egy, a, egy csapatból meghal két ember, viszont ez mind a kettőnek összezeli ezt a kártyáját, akkor a pályán vannak ilyen pontok, ahol lényegében oda megy, és le, le tudja őket hívni. Tehát ez úgy működik, hogy bejön egy repülő, és akkor onnan kiúrik a két csapattárs. Persze a lootot, az bukták, mondjuk ha vissza tudnak menni a hullájukhoz és nem lootoltak ki az ellenfélőket, mert aztán az egy ember kinyírta azt a squadot, ami kinyírta azt a két csapattársát, akkor tök jó, mert akkor csak visszamennek, és megint megvan megint meg minden. De hogy ez ezzel is mennyivel jobb már, hogy... tehát ez is ad egy, ad egy szintet, hogy akkor ha valakit lelőnek, akkor az vissza tud jönni, uh -huh. meg a csapatok is tudják azt a helyet így bevédeni, ahol, ahol le lehet hívni. Az elméletleg úgy működik, ha jól tudom, és szerintem jól tudom, hogy egy ilyen lehívó helyet egyszer lehet használni. Tehát ha egyik csapatot az használta, akkor egy másikhoz kell elrohanni, hogyha te is le akarod hívni a, a csapattársaidat. Tehát így figyelni is kell, hogy melyik a legközelebbi, ami működik. És egyébként tök jó, hogy a a kiesett csapattársak, ha megnyomják a space-t, akkor az a hely így pingel, amik a legközelebb van, és ilyen, ilyen lehívó hely. Tehát még itt, itt is belemonja őket. Ja, is igen. Aha. Úgyhogy ez, ez, is, ez is tök jó működik. Szerintem, úgyhogy ja, elég sok ilyen újítás van. Ja, van. egy van egy űrhajó, ami átmegy a, a pályán, hogy már a játék elejó, elején ott van, amikor mindenki kiúrik kiugor a, a repülőből, vagy a másik űrhajóban, mert inkább űrhajókról beszélhetünk, és arra is le lehet ugrani. Így mozgás közben. Mondjuk az elején volt egy érdekes bug, és ott egész jól út van igazából ahhoz képest, hogy, hogy már a játék elején hozzá lehet jutni. Tehát, hogyha valaki oda tud ugrani, akkor az tök jó. Csak ki kiszaktak alakulni rögtön egy ilyen kis bonyók, hogy nyilván adom egy több csapat is. Viszonylag kicsi a hely, meg kevés a, a út, még ha jó is. Uh -huh. És az elején volt egy olyan bug, hogy ha valaki ott hal meg, abban a azon a repülőn, akkor a, a csapat az úgy látja, hogy a ládája az ott marad a levegőbe, tehát az hogy az megy tovább, ott ja, marad a... a levegőbe, így levegve. Ami egy eléggé idegesítő buk, tehát konkrétan, aki ott hal meg, az nem lesz újraélesztve, azt tuti. De ezt távileg már javították. Igen, tehát bukok azért vannak, amik főleg abból adódnak, hogy kidob minket a játék tehát néha hogy előfordul, van akit sűrűbben, de nálam is volt olyan, tehát te nem is játszottunk, és gifagy. Tehát egyszer csak fogja magát a játék, kimerevedik a kép, nem történik semmi, és bezárja a játékot. Tehát azért ennek előfordulnak. Ez nem túl jó egy ilyen battle játéknál, valljuk be, főleg, hogyha már csak két csapat van, amiből az egyik a tiéd, a másik az ellenfélé, és te egyszer csak eltűnsz. Hát <gül> az, az senkinek nem jó. Hát igen, de hát új megélni is, úgyhogy az lenne fura, hogyha nem lennének benne bugok. Én viszont ehhez képest viszont, ha megnézzük az összes többi Battle Royale játékot, hát hogy a PUBG hogy jött ki, vagy, vagy bármelyik játék. Igen. Jó, még a Fortnite-nál nem voltak nagy problémák, arra emlékszem, tehát ott az viszonylag a hát jó, de a hát az, az is. is nem tudom, meddig ilyen early access volt. Persze. Meg, Meg az a PUBG... is rengeteget változott azóta, mióta ki jött. Persze, persze. Úgyhogy biztos az Apex Legends is rengeteg. Meg volt a mai napig vannak olyanok, tehát én szoktam nézni közvetítést, hogy például építesz és átloksz a falon, meg átloksz a ízébe, hmm. nem, nem úgy húzza föl, nem olyan gyorsan, mert mindent. Tehát ott még mai napig vannak gondok. Hmm. Hát de ehhez képest igazából itt az Apex legends csak a matchmaking az, ami egy kicsit így instabil. És ha azt nézzük, hogy milyen játékosbázis mozgatott meg, és milyen játékosbázis tud kezelni ez a szerverpark, akkor ahhoz képest nem is olyan durva, mert Hát legutóbbi hír, amit hallottam, hogy a 20 millió regisztrált játékos az megvan, és a 2 millió egyszerre játszó játékos volt, azt hiszem a Igen. az ilyen rekord talán. Csodálom, hogy nem oblottak. Tehát ennyi játékostról a Blizzard szerverek általában csődbe szoktak menni. Igen. lehet, hogy az originál, jobban meg tudták oldani az ijénél. Ja, úgyhogy én bizakodó vagyok a játékkal kapcsolatban. Egy valami lehet a játéknak úgymond a hát nem is tudom, egy gyenge pontja, ugye valami benne. És nem azt mondom, hogy mikrotranzakció szar benne, mert pont úgy van megcsinálva, hogy nem kapsz semmilyen előnyt. Tényleg, csak a ugyanaz, mint a, ugyanaz, mint az Overwatch. Szerintem. Hát kicsit változtatva, mert ugye. Várj, mégis nem. Nem, hát pózok, meg beállás, Várján, meg igen, igen. ikon, meg. Annyi, hogy itt ugye a fegyvereket külön lehet ja, hát igen, a fegyvereket igen. És itt kapsz ilyen craft materiált, ami igazából az Overwatch-ba is van, de ugye a duplikációkért kapod főleg. én nem is ott goldot kapsz. Duplikációkért. Itt eleve az van, hogy azt hiszem duplikációkat nem kaphatsz skinekből. Tehát ugyanazt a skin megkap, hogy 80 milliószor olyan nincs, viszont rohadt sok mindent lehet benne kapni. Tehát konkrétan vannak ilyen badges, tehát amikor elindul a játék, akkor mindenkinek a karakterkártyáját kell, hogy kirakja. Így egy háromboztott képernyő, ott van a három kártya, és akkor rárakodsz ilyen, ilyen kis jelvényeket, hogy te nem tudom, mindenféle. Hát olyan achievement jellegű, hogy mm -hmm. nyeri egy meccset a csapatoddal, és akkor erre jár egy egy jelvény, és akkor ezeket is lehet így, így upgrade-elni. Ha egy win van, akkor megkaptad a jelvényt, ha mit tán, lesz tíz win, akkor kapsz annak a jelvénynek egy másik változatát, ha meg száz win csináltál csapatba, akkor meg ez nagyon. királyú kinéző változatát kapod a jelvénynek, meg ilyen bannereket lehet nyitni. De mondjuk ezeket a játékból kapod magát ezeket a badge viszont a bannereket, meg hogy mit írjon ki a játék, tehát ki írhat ilyet, hogy hány damage-et csináltál, vagy egy adott karakterrel, hogy hány tehát mondtam ezt a grappling húkot, hogy le tudja rakni, és hogy hányszor használták a grappling húkodat a csapattársak. Tehát ilyeneket ki tud írni erre a kártyára, és ezeket is mind a ládából tudod nyitni, úgyhogy elég sok mindent lehet így nyitogatni a ládákból, nem csak, nem csak legendary skineket, <gül> azt mondjuk egyáltalán nem szinte. <gül> Jó, mondjuk volt olyan, aki már nem tudom, ilyen 6 es 10 -es szintű volt, és megnyitott nyitott 3-4 ilyen legendari skint. Én így 40-es szinten nyitottam talán az elsőt, úgyhogy rohadtul örültem neki, hogy így, így nekem nem nagyon örült a skint a játék. De végül kaptam, úgyhogy örülök. Itt is, ami úgy meg van csinálva, nagyjából az a rendszer, mint az overwatch hogy ott is a szem 30 ládánként van az, hogy, hogy kártyacsomagonként ott kártyacsomagok vannak hogy kapsz egy garantált legendet, és itt is az van, hogy harminconként kapsz, és ugye ezt a, ezeket a lootboxokat meg lehet venni játékbeli pénzért is, igen? Ja, nem, de ez csak valódi pénzért tudod megvenni a lootboxokat, viszont játék közben is kapsz szintenként. A játék elején minden szintre kapsz, minden szintnél, viszont később magasabb szinteken, meg már csak minden második szintnél kapsz ilyen lootboxokat, és amit még kapsz minden szint szintlépésnél, az 600 ilyen fú, hülyeséget mondani, valami Legends Coin azt hiszem, így hívják, vagy Legend Coin valami ilyesmi. Mindig ez a játékbeli pénz, amiből meg tudod unlockolni a karaktereket, mert itt a... két karakteren kívül megkapsz mindent, mindegyik karaktert, viszont azt a kettőt azt így tudod unlockolni. Igen, meg hát majd hát gondolom a jövőben érkezőket is szintén. Hát igen, biztos, hogy lesz még sok. Még most, hogy be van jelentve egy Battle Pass, ami ugyanaz a rendszer, mint a többi Battle hogy most je. majd valamikor március környéken, azt hiszem. És máshogy nem is tudsz szerezni, tehát így uh, ilyen, ilyen játékbeli pénzt, csak szintlépésenként. Szintlépésenként kapsz 600-at, és 12.000 kerül egy karakter. Viszont ha úgy veszük, én már urnokoltam mind a kettőt, meg még van pluszba egy csomó ilyen pénzem, és most azt akarom megnézni, hogy hány órát játszottam a játékkal. Jó, mondjuk 57 óra azért van benne, ami nem kevés, ha új veszük. De hogy lazán unlakkoltam mind a két karaktert, és így nem éreztem úgy, hogy jaj, most izé ezek ezeket unlakkolni. Meg tényleg elég sok karaktert ad alapból. Tehát nincs ilyen is rotáció, hogy most csak ezekkel játszhatsz, meg minden, hanem tényleg két karaktert nem ad csak oda, és azokat is viszonylag könnyen lehet unlokkodni. Tehát ez az, amit úgy zár le, hogy ez, ez nem skin, de tényleg, tehát ezt is marha gyorsan ki lehet húzni. Szerintem. Úgyhogy, amíg ilyen mikrotronzakció van benne, én nem aggódok. Az egészülőben ami, miatt aggódok, hogy hát elég pénzbe bejön nekik. Tehát később lehet, hogy még lesznek olyan dolgok, mint a fortnite ba hogy ez a, ez a pass tudod, amit így tehát csinálhatod dolgot, és akkor kezd be kaporodsz kineket, hogy akkor. Hát ez most lesz, Márciustól már azt sem lesz. Igen, igen, tehát ilyenek, ilyenek biztos lesznek benne, amik, amikre az emberek már be vannak állítva egyébként a korábbi játékoknál, hogy erre már rá vagyunk szocializálódva, hogy ezeket szívesen megveszik szerintem. Igen. igen. Gondolkozok arra, hogy valamit kéne, mert hát csak fizetnék ebbe a játékban. Meg főleg, hogyha ugyanazt lesz megoldva, mint a többi helyen, tehát hogy lesz egy ingyenes része, meg egy fizetős része, ergo, hogyha nem fizetsz, akkor is kapsz dolgokat. Jaj, jaj. Csak hát ugye nem annyit, és nem olyan jókat gondolom. Tehát hogy az ilyen rózsaszín unikornis, az fasságok, azok biztos, hogy a fizetősben lesznek. Ah, Azonban nagyon drágák lesznek, igen. <gül> ja, úgyhogy összességében azt mondom, hogy ez a játék tök jó lett. Igen, igen. É én is meglepítem, hogy mennyire jól össze lett rakva, és, és az meg még furább, hogy két éve fejlesztik, és hogy ezt ennyire ti tudták tartani. Tehát ez ezt nem is értem hogy az, hogy oly ja. sikerült nekik. Ja, ja, jó, tényleg a régét titokba tartották. Igen, mondjuk, ha Jubisznof most... játék lenne, már régen tudnánk róla. Az 100%-a. <gül> <gül> ja. Meg most már tudjuk, hogy mi a szar csinált a Rispon -e eddig. Tehát, hogy a, a Titanfall 2-höz nem nagyon érkeztek, nagyon a frissítések. Na, most már látjuk, miért. Ja, egyébként... Nem biztos, hogy ezt nem a Titanfall 2-höz akarták ilyen DLC-nek hozzátenni ezt a játékot. Á, hát, nem hiszem. Mert lehet, hogy a fejlesztés az úgy indult. Mert azt mondták, hogy két éve kezdték el fejleszteni, tehát akkor pont hmm. még a Titanfall kettő pörgött, nem hiszem, hogy ott akarták hagyni alapból. A és sosem pörgött ennyire, sajnos. Hát, de úgy mondom, hogy ilyen egy-két, tehát akkor jelent meg nem régen. És hmm. lehet, hogy ezt még úgy gondolták, hogy ha, ha olyan sikeres lesz, akkor majd beledobják bele egy plusz játékot, csak aztán nem lett olyan sikeres, úgyhogy inkább külön tették. Hát nem tudom, lehetséges az is. Nem tudom, tehát nem hiszem, hogy az jobb lett volna, vagy más lett volna, mint, mint, mint, mint ez így. Tehát a jéső is jól jártunk, és hogyha tényleg meg ja, ezt kell, hogy ja, a riszpon mondjuk megmaradjon, vagy akármi, akkor jó, hát csinálják. Meg amúgy jól is össze is varagva. Igen. Meg meg érdekes módon a Titanfall-nak a, a népszerűségét is egy kicsit növelte ez a játék, mert miután kiadt, így megduplázódott a minden platformon kb. játékosok száma a Titanfall 2-ben is. Ugye a lövöldözés hasonló, meg minden. Igen, igen, igen. Kicsit más a dinamikája, mert itt az egy battle royale, ahogy mondtam, a, a, az ölés az tovább tart az apex az Apex Legends-ben, mint a Titanfall 2-ben. Tehát ha valaki gyorsabb lefolyású meccset akar, akar tolni, az meg Titanfall 2 kettőzni. Meg én is úgy voltam, hogy gyakorlok Titanfall 2 hogy mozambikozni, de értem, hát, mert, mert a Titanfall, Titanfall 2-ben mozambik, az paramérős erős vegyver. Tehát ezt úgy kell elképzelni, tényleg ez az egy, az egy pisztoly volt az elején, most is egy pisztoly mélyére, ami kb. úgy működik, mint egy shotgun, de már messzire is jól lő. Úgyhogy az elején azt a pisztoly volt berakva, viszont most már elsődleges fegyver lett belőle. Egy, egy vég nem tudom mióta. Tehát annyira erős. <gül> és nincs értelme gyakorolni, a Titanfall fog ben mozambikozni, hogy majd az apex jobb leszel vele, mert hogy az apex tökéletesen tökéletesen máshogy működik a fegyver. Tehát eleve mondom az a... Tehát jóval kevesebbet jól és mm. három helyet és hat töltény három van benne, ami így... Miért? <gül> Mindegy. Ugyan kell a... lehet egyébként a fegyvereknek a dolgait módosítani, tehát hogy több, több töltény jobban összehúzza a lövést, tehát simán lehet megoldják azt, hogy akkor na, akkor erre is teszünk egy bővítőtárat, és akkor gyorsabban lehet, vagy több, több töltény fél majd a fegyverbe, vagy összehúzza a töltényeket, és akkor jobban lehet vele lőni. Ezek ezt a kettőt megcsinálnak, hogy ezt a két attachmentet így tenni, tehát vannak fegyerek, amikre rá lehet éneket tenni. Például a shotgunnál jobban összehúzza a, a söréteknek a szórását és akkor azzal már jobban lehet. Mondjuk a fejről össze valakit, az eléggé fáj. Sőt, sőt az úgy működik a hogy hogyha közelítesz vele, akkor az így csárcsol. Tehát így betölt, és akkor így a, egy ilyen kis körben fogja így összpontosítva kilönni az összes ilyen, ilyen lövedéket. Szóval vannak benne ilyen ilyen módosítók, amik tök jók Úgyhogy elég jól lehet moddolni a fegyvereket. az egész lútránc marha jól ki van találva, hogyha valami ládát így megnyitsz, akkor azok a cuccok, amik neked nem kellenek, mert nem lehet semmi fegyveredre rátenni, annak a sarkából ott van egy ilyen áthúzott kör, tudod, ez a piros, igen, igen. Az a nem, nem kell neked ilyen <laughs> Meg, meg az is tetszik, hogy színek alapján van csoportosítva, tehát nem az Igen, alap, hogy így, a nem színek mennyi, alapján. És a uh -huh. nincs, most ez mennyire erős vagy minden, hanem mondjuk, hogy ha lila, akkor. Jó, nem azt mondom, hogy ha lila, akkor te leszel vel az isten, de akkor legalább fogalmad lehet Igen. már róla, hogy ez jobb, mint a sima kék. Igen, ezt a színezés nagyon jó átvették kb. összes hogy így megy, hogy a, a kis alap az a, az a szürke, akkor van a kék, a, van a lila, az már a, az már nagyon menő, és akkor a végén ott az arany, ami aztán Uber király. Tehát például a, lehet hátizsákot, sisakot, mindent így, így szerezni, és mondjuk hátizsáknál most nem akarok de, de, igen, hátizsáknál az úgy működik, hogy a a lila az a legtöbb szlotos, meg az arany is a, ugyanannyi szlotos, viszont az arany van egy ilyen képességük még pluszba. A hátizsáknál például az, hogy gyorsabban használod a hátizsákban lévő cuccokat, a híleket, meg a töltés, meg ilyeneket. Igen, meg a, a pajsoktán is így van, hogy ott is a helmet, meg a meg a pajzs, Igen. az a lilla, meg az arany, az ugyanaz, csak az aranynak van a képessége. Igen, tehát például azt hiszem a, az arany sisakkal fel tudod magad húzni. Igen, ja, bármi, az lehet, hogy az arany knockdown shield. Igen, mert egyébként van egy ilyen is benne, erről sem tettem említést. Tehát van, van egy pár dolog, amit biztos kihagytam hmm. a játék kapcsán, de van például olyan, hogy ha ugye a földre, akkor ott lehet téged lőni, viszont tudsz felvenni ilyen pajzsot, hogy amíg a földön vagy, az be tudod magadra nyomni, és akkor az is le fog néhány ütést, azt hiszem ilyen száz damage ami azért nem olyan rossz. Igen, igen. És azon mondjuk figyelni, hogy melyik irányba tartod, meg kúszás közben tudsz ajtókat csukogatni, ami szintén ilyen tök poén. Úgyhogy hát, vannak benne jó dolgok. Vagy ha beülsz egy ajtóba, akkor nem tudják kinyitni rád, mert befelé nyílik. Vagyis hát nem befelé nyílik, de hogy ők, akik kívülről akarnak jönni, azok befelé nyitják, tehát meg belülről tudnád kifelé innyitni, de ez nyilván nem fog, nem mindegy. Szóval lehet ilyen az ajtókkal mahinálni. Sőt, van egy karakter, ami azt csinálja, hogy ilyen gázcsapdákat tesz le, ami ilyen baromi nagy hordók. És azokkal is lehet ajtókat blokkolni. Van is a neten egy videó, vagy egy ilyen kis Twitch klip, hogy a Csávó ezzel a karakterrel van, és egy egész skadot bezárt egy, hát egy olyan szobában, minek két ajtaja van, ami az egyiket lezárta ezzel az izével, és akkor nyilván bementek a másikon, és oda is lezárt lezárta az ajtót ezzel. Tehát nem tudtak kijönni, mert konkrétan nem tudtak az ajtót. <gül> és utána annak az ultimét képessége az, hogy ugyanilyen gázt így odadob valahova, és csak annyit kell csinálni, hogy bedobta a gázt nekik. És akkor is szívták vissza a látásra. Ennyi volt nekik a játék, hogy kinyit egy egész squadot ezzel a <gül> csapdázós technikával. Ezt nem olyan egyszerű kivitelezni, tehát ezt nem, nem mondom, hogy majd ki fogják pecselni, mert nyilvánvaló az is egy extra, hogy így az ajtókat tudod. Ezekkel a csapdákkal így lefogni. Hát vannak a játékba technikák egyébként, igen. Tehát ugye mondtam ezt a ezős karaktert, ami azt csinálja, hogy ilyen grappling húkot ad bárhova, és akkor az egész csapat át tud rajta csúszni. Például az ilyen magaslatokra, hogy hoda lövi, látják, hogy alul megy valami bunyó, akkor odalövi egy magaslatra, fölmegy az egész csapat, és akkor le mészárolnak mindenkit már. Az így tök jó. Tehát, egy így megvan a pályának a dinamikája, meg hogy mit hogy lehet benne csinálni. Ezek, ezek ilyen jó pufák. Ugye ugyanúgy szűkülő kör van, mint minden. Battle Royale játém, úgyhogy ez annyira nem. Nem változtattak semmit. Ja, úgyhogy tök jó, mindenki próbál ki már csak azért is, mert ingyenes. Ingyenes. Csak az Origin-en keressétek majd. Ja, igen, igen. ki is kipróbálja nyilván, majd Persze. ha egyszer ráveszem, <laughs> valahogy. Hmm. Miki ilyen, hogy így jön egy trend, ami, így, amikor lecsenk, például a pubg is akkor kezdtél el játszani, amikor már Kezdett ilyen leszállóákból lenni. Ja, De mondjuk a PAMCsüt azt, hogy mindig csak azért játszom, hogy pontok legyenek, és azt ládákra kölcsön, és azokat meg eladjam. Tehát, hogy ja. <laughs> nagyjából ennyi. Ja. Miké a megértési gémer? Így van így adjuk <laughs> így, így. Most ez hát úgyis ez nagy hívott. Az, az, az... az Apex-ben nincs mit eladni. Mondjuk az nagy ja, hát hát, az Origin nem. piacon ezt nem megoldaná, mert nincs piac. Így volt. Ja. Más nem a Origin-akontot húzol a és utána De, van, de az meg illegális, nem szabad. Azért, persze, nem, de. Szerintem simán, biztos már most is vannak, akik ezt csinálják. Hát ezt Steven is ezt csinálták sokan, tehát hogy a csét szokták ja. így eladni, hogy fölhúzzák, nem tudom, globálba, és utána meg eladják. Nem, most nem tudom, régen volt a rangrendszernek egy ára, tehát hogy milyen rangba van, és akkor azt annyira eladják, amivel amúgy semmit nem érsz, mert megveszedés, akkor vagy kibanolják, mert csalásra húzta föl, vagy pedig megveszedés, hogy idő után úgyis visszaesel abban a rangba, ahol vagy. Tehát, hogy teljesen felesleges de hát valaki ilyen. Ja. Valaki így nyomja. Max, ha nem is nem játszol, akkor tudod a haveroknak mutogatni. Nézd, én. Ja, igen, a... igen, igen, igen, Global Elite Kala Vizé, Gément. Gément Challenger minden. Gément Challenger, Global elit, Kala, macsate, <tos> <tos> rangú vagyok. <tos> Nézd meg, Pistikel, hát ott Pistikel, nem vagy ilyen, hát nah, több <tos> Ja, Mondjuk a uh, Ranket Play, az még nincs az Apex Legends-ben, is. Majd lesz abba is szerintem. Ja. És egyébként örülök, hogy végre kaptak egy kis figyelmet a response Entertainment, mert szerintem a Titanfall 1 az egész jó lett, csak ahhoz a Luffyhoz nem tudott felnőni a játék, amit fújtak akkor. Mert jó lett a játék, viszont hosszú távon szerintem nem tudták megtartani a játékos bázist. Igen. Nem volt benne olyan mélység. Át a Titanfall 2 az még jobb lett, de ott sem sikerült ugye a én azért szoktam mindig visszatérni, mert rohadt jó játék is így lehet tök Jó lövöldözni, ennyi, tehát hosszú távon. Ott is lehet skineket farmolni, de hát az ottani skinek nem túl nem túl menők. Szerencsére itt az Apex Legendben azért rátettek egy lapáttal. Az ugyanúgy van kb. ek mint az overwatch-ba, hogy az alacsony szintű skinek azok még kb ilyen Átszínezések, tehát vannak itt is common színek azok, vagy szí színek. Hát lényegében színek, mert azok a skinek, azok csak színek. <gül> hogy át tudod színezni más színűre a fegyvert. A, az epik itt az, hogy át tudod színezni, meg van rajta egy kis, egy kis animáció. De ez kábé a, a, a, a karakter szkineknél is így van, hogy, hogy az epikak azok, van rajtuk valami kis animáció, és a legend az, ami már így teljesen átalakítja. De ez tényleg egyez egy átvették az óvárosból, át Na most ez a Titanfall 2-n egyáltalán nem működött jó, mert ott botrányosan szarok voltak a szkinek. És hát ott az volt a végelték, hogy azokat unlockolt ki. Hát nem csellem hogy az emberek egy időtán megunták. Viszont játszani tök jóval. Most várok egy akciót, hogy rábeszéljek minél több ismerőst, hogy látod, látod ez, ez olyan, mint az, az Apex csak, mm -hmm. csak itt azért titánok is vannak, az mennyivel királyobb már. Hát, Most egyébként lement az ára. Azt hiszem 30 euró volt a Titanfall 2 az ára. Most lement tartósan 20-ra, jól látom. Úgyhogy... Talán érdemesen megvenni, bár az a 20 euró az még mindig drága, ahhoz képest az Apex Legends meg ingyenes. Ja. És egyébként most van egy hír, ez tök vicces, ezt csak így, így kapcsolódóan írtam föl, Igen, fánfétenek. hogy, igen, hogy a, van az Apex Construct nevű játék, egy VR játék, amivel az elején én is kevertem, hát nem kevertem, de néha annak a nevét mondtam a Legend helyett, mert hogy azzal én is játszottam semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz, csak a neve, hogy Apex-el kezdődik mind a kettő, és az Apex Construct ez ilyen, hát, egy ilyen VR játék, ilyászkodsz benne, és ezt meg lehet találni Steamen. <gül> Na most itt, itt van az, hogy a Steam-nek mekkora az ereje. <gül> mert hogy akik elkezdték keresni az Apex legends azok sokszor ezt az Apex construct találták, meg mivel ez van Steamen, a másik meg nincs, <gül> és meg is vették Na, úgy na, na, ezt nem értem, hogy tehát, hogy oké, okay, hogy összekevered a nevet, mert, mert mondjuk nem emlékszel az egészre, az oké, okay, az még benne van. De egy ingyenes játékkal hogy keversz össze egy fizetős játékot? Nem tudom. Tényleg, hogy a kettőnek, semmi közben is egymáshoz. A egyik egy VR játék, a másik, meg egy, egy, egy ingyenes Battle Royale. És, de tényleg nyilatkozott a, az Apex Construct-nak a, hát nem is tudom, fejlesztője vagy a kiadója, hogy négyezer százalékkal megugrott a játék eladásra, <gül> konkrétan. Főleg, főleg valami ázsiai, most nem tudom, hogy Korea, vagy... Azt hiszem Kína. Kína? Kína? Kínát olvastam volna. Mindegy, szóval valami, valami ázsiai, ázsiai régióban, és hogy hát nyilvánvalóan, akik becsapva érzik magukat, azok jó, meg is a rifándot, hogy hát ők nem erre a játékra számítottak, csak én nem értem, hogy aki. Tehát ott van egyértelmű, hogy ez melyik játék. Hogy érzi magát becsapva bárki is, aki megvesz egy, egy ingyenes Apex Legends helyett, egy Apex Constructot, amit látszik, hogy más játék, érted? Amúgy szerintem, aki megvette, az nem, nem a benne biztos, hogy tudja rifándolni. Tehát aki ilyen hülye, idézőjárásra, hogy így meg lehet vezetni. Nekem is, is csak az jutott róla eszembe, Azt hogy... az, az nem fogja megtalálni, hogy hol kell visszakérni a pénzt vagy valamit, úgyhogy meg is érdemlik a pénzt. De mindegy, hát én tartom, sőt mellett, hogy kint is van az Apex Construct oldalá, hogy ez nem az Apex Legends ember, kap ide, vagy nem tudom. Vicces, meg ma egy ilyen Facebook bejegyzést, hogyha beírod a Google-be, ezt ki próbáltam, lehet, hogy csak nagy kamu volt, és most így élő kipróbálom, Beírod a Google-ba, hogy Apex, és nem, tényleg. Tehát beírod a Google-ba, Apex Legends, akkor az első találatként megkapod az Apex Legends oldalát, az ijénél, viszont egy, az első hirdetés, ami bejön, az a Fortnite-nak a hirdetése. Tehát erre, hogy Apex Legends konkrétan az Epic Games megvette a hirdetést, így. <gül> jó, valamilyen szinten zseniális marketing ötlet, meg szánalmas is egyben, de így, nem tudod tök fura. Most az lenne jó, hogyha Fortnite-nál meg a, a, az Apex Legends, Legends lenne, de hát most rákerestem is. Vász ki? Elcseszték. elcseszték az egészet. Elcseszték, elcseszték, igen. igen. Ja, vicces, vicces marketing. <gül> Ja, és az Apex Legends az ugyanúgy, mint a Fortnite, az játszható PS4-en is. Mondjuk nincsen crossplay, play tehát ugye a PC-sek nem tudnak a PS4-esekkel együtt nyomulni. Ami a Fortnite nem működik egyébként, nem tudom. Hogy... Ott, ott miért működik? Mert ugye Hogy működik. működik. Tehát, hogy a yeah, aim hajmasziszt van, egére meg nincs, de egére meg jobban célzott. Hogy... Ja, hát lehet ezt kiküszöbölni. Igazából én ott is ismerek, mondom, aki Titanfall 2-t kontrollára játsz a PC-n, és nem is annyira szarul. Úgyhogy en elképzelhető, hogy van, aki annyira jó játszik erre, hogy, hogy hogy elvan az Apex legends -szel. És küldi a vineket, vagy nem tudom. Ja. Hát szerintem az Apex Legends-et kiveszéltük. Én is. Kiadtam mindent. Én Valami még nem bor. próbáltam. Én, én azt mondom látatlanban, hogy nekem nagyon tetszik ez a ez a es dolog, tehát hogy ez a kodoshoz ment inkább közel. Tehát mostanában többet pár zek is a a PAMG realistikusnak mondja, én inkább azt mondanám, hogy marhaság, tehát hogy, hogy annyira nehézkes a, a mozgás maga, meg a lövés, meg minden, oké, okay, elhiszem realisztikus, tehát nem fogtam még fegyvert a kezembe, valószínűleg nem olyan lövöldözni, mint a kodban, hogy ugrás 360, fog, meg minden. Nem tudom, De, nekem, nekem egyre nem jön ki a papír, hogy realisztikus lenne. Inkább fapadosnak mondanám. Én igen, igen és én én is ezt én is is mondom, mondom, hogy fapados, meg ilyen nehézkes. Tehát, hogy az ablakon kimászás, meg minden. És valahogy az Apex Legends az kicsit ilyen, ilyen szempontból árkadosabb, sokkal gyorsabb, gördülékenyebb az egész. Maga a lövés, a gameplay is inkább emlékeztet, ezért mondtam a, a, a Black ops szos mm -hmm. dolgot, hogy, hogy, hogy inkább nekem a blackoutra hajaz, és, és nekem ez, ez tetszik is. Tehát, hogy ez, ez tök jó, hogy így van megcsinálva, és és hogyha mondjuk például másban nem is különbözne a Battle Royale csak ebből már így teljesen más játék, ha úgy veszed. Tehát hogyha mondjuk ugyanaz lenne a tartalma, mint a PUBG-nek, minden ugyanaz lenne még a pálya is, akkor is teljesen más játék lenne, mert maga ez a célzási rendszer, meg ez a, az egész, ami benne van, ez, ez megdobja annyira, hogy, hogy ja. akár külön játékén tudod kezdeni, még úgy is. Ja, ja, ja. ja. És egyébként arra hasonlít a legjobban talán a back-offszra. Igen. Igen. A backout módjára. Ugye érdekes módon azzal, így játszottunk egy párkört, aztán meguntuk, meg hát ott valahogy nem tudom, annyira nem jött ki a lövöldözés, hogy jól működne. Vagy csak mi voltunk nagyon bének az összes többi vérben. Várjál, most nem, nem is véletlen, ugye, hogy, hogy arra hagy az, mert konkrétan ugye a Rispan Entertainment az a korábbi Infinity word a fejeseiből alakult. Akik ugye a kodot csinálták, jó, akkor az, ahhoz még nem volt közük a Betlerojának, de, de a kodokat ők kezdték el, tehát a Modern Warfare széria az, az ő munkájuk és utána kezdett el lefele hanyatlani a, az Activision-félek Call of széri, amikor ők leléptek. És akkor kellett, hogy a Black Ops berángatni, meg mindent. Tehát például a, az Infinity War után a ghost csinálta, ami hát tudjuk, hogy hát ne, ne, ne, nem a legjobb. És akik ott maradtak az Infinity ot Akik ott áll. maradtak, igen, tehát nem a legjobb, és akkor azt hiszem utána is, vagy az Advanced Warfare, vagy nem is tudom melyiket csinálták, ami szintén nem egy olyan nagy közönség Igen, és hát most így Elvileg az a hír, hogy az idei Call az a Modern Warfare 4 lesz. Ami amúgy nem lenne meglepő szerintem. Tehát a Black Ops 4 után. Így van. Hát, meglátjuk. Nem és do... lesz benne. Igen. Egyébként igen, lesz benne, és már a marketingelik. De, de, de akkor ezek szerint most elismerték, hogy nem volt jó ötlet kampány nélkül kiadni. Tehát nem, nem értem. Mert, mert ugye mindenki azt mondta, hogy a Modern warfare meg a Black Ops-nak, tehát ennek a kettőnek a kampánya mindig nagyon jó volt a korábbi Black ops is, meg a, meg a Model, meg az NVK is. De egyébként, ha belegondolsz, ez zseniális, amit az Activision csinál a Call of Duty-val, mert nem kell semmelyik játékot elővenniük a konkurenciától, hogy ahhoz képest milyen, hanem jönnek ha a saját házatájukon és megoldják az elidőző koddal. Mm, nem tudják úgy marketingelni, hogy a következő Kolo hogy emlékszel legutóbbiba, mi volt? Hát ebben nem az lesz. És akkor rögtön. Tehát, hogy nem volt kampány, fú, ebben nagyon lesz. Tényleg? Hát, hogy, lehet, tett, hogy össze vissza ugrálni, meg a falon rohangálni? Hú, hát ebben most nagyon nem az lesz. Hát így oldják meg az új feature-öket. Így. Tehát ez, ez borzalmas. Tehát, hogy azért veszik ki, lehet, lehet, hogy a Modern warfare például nem lesz blackout mód azért, hogy utána a következőben legyen. Igen. Tehát, uh, Vagy lehet, hogy nem sokára olyan egy olyan kól, ami megint lehet a falon futni. És azt mondják, hogy ó, uh, emlékszel még a falon futás? Fú, most megint van! Igen. Igen, Aztán rájönnek az emberek, hogy azt annyira nem szerették. Ugye nekem a falon Igen. futással is se jó. Az Advance Warfare-ben az a bárhol tudtál ugrani három méterre a levegőbe, az mondjuk nem tetszett annyira. Ugye akkoriban voltam vele azzal is, de érzem, hogy az mennyivel volt másabb harc, mint úgy általában az összes többi kodnál, és az, az tényleg kifulladt elég hamar. Igen. Én, én, én maradok a Boots in the úgyhogy. Ja, ja. Én, én, én maradok ennél. Hát szerencsére erre lehet építeni marketinget, hogy így. Gondolkozunk, hogy vajon, vajon jó, mondjuk azt tudni kéne, hogy mi lesz a Modern Warfare 4-ben, hogy az után elévők kodnál mi lesz a marketing kampány. Most ugye az a marketing kampány, hogy. És van egy. Bata, a, igen, mót. igen. Tehát konkrétan meg kell várni, mi megjelenik, és akkor ami hiányzik a játékból a Black Ops 4-hez képest, az lesz a következő kódban. Így van. De én úgy én azt szeretném, hogyha egy kódot megcsinálnának úgy, hogy azt évekig támogatják. De ilyen soha nem lesz. Amíg évente megveszik, miért csinálnának ilyet? Hát ez baj, igen. Teljesen Tehát ez pont olyan, mint a FIFA, vagy a sportjátékok, hogy mindenki mondja, hogy ki lehet adni egy DLC-nek a következő. Mostan egy minden... bizakodtam, hogy majd most hát, ha, de hát... Nem éneket, te tetszett a kód. Tetsz, persze, jó a mostanikod. Én, én most is játszok vele, és marha jó, meg minden. De a marketing szempontból elcseszték. Tehát a Season Pass, hogy így nem adják el DLC-ként, és azt úgy marketingelni, hogy hát azért, mert majd biztos így nem akarják szétszerni a játékos bázist, és túl kevesen vették meg a Season pass és konkrétan meg másik a menübe tették. Meg érted? a másik menübe tették az egészet. Tehát, már nem tudom, Ákos azért neki volt simán olyan, hogy beadott DLC-s pályát, úgyhogy nem dlc és matchmakingben volt előtte, csak így valahogy azt dobta be, és utána látta a játék, hogy nincs meg senkinek, így mindenkit kivágott. <gül> mi a És köszönöm már azon vagyok, hogy tök jó lenne, ha azt mondanák, hogy jó, oké, okay, a DLC és az, a Season pass akkor odaadjuk ingyen, és akkor a Season pass kapnak valami kis egy kurvasok, coin amiből vehetnek, akármit. Csak Én legyen már játékos, soha. Tehát ki szeretném próbálni a DLC-s pályákat, könyörgöm. Mert úgy marha jól néznek ki a DLC-s pályák is, így videóba, csak hát még nem sok so, so, Sokra méksz fel el, igen. Így van. Mert ugye az egészet beletették egy külön matchmakingbe. Ugye ezt Ez a Titanfall 2-nél is, is tök jól, de a Titanfall 2 nincsenek DLC-s pályák? Hogy ott azt mondod, hogy kiválasztod, milyen játékmódokat akarsz játszani, irányomsz Keresésre és kész. Ez kéne a is megcsinálni, hogy kiválasztod a játékmódokat, mindegyik pályázés, bedob, bedob valahova is, akkor lesz majd dlc és meg nem DLC-s, eh, nem tudom. Következők ott ezt, hogy fogják megoldani, mert hogy ez a jelenlegi megoldás, hogy nem adjuk el külön DLC-ket, csak Season Pass, ez, ez látsz, látszik, hogy nem működik. Vagy, vagy megoldják úgy, hogy akkor azt mondják, hogy 60 óról játék is még jobban rátaposunk a mikrotranszakciós gázpedára, tehát egy még jobban teletömjük, ami már egyébként Call of így is túl van tolva keményen. Tehát vannak megvehető szkinek, vannak ezek a passzok ugyanúgy, mint a, hát de, de a free to play játékoknál, de, de veszik. Tehát, hogy a, tehát ez a baj, hogy, hogy, hogy most is mondod, hogy, hogy jó ez a Black Ops. És amúgy szerintem is ez a kód amúgy ahhoz képest, amit vártam, ahhoz képest nem lett rossz. De hogy így is bele lehet kötni ötven helyen, és ez egy, ezek olyan dolgok, olyan rendszerek, amik már évek óta működnek, és tehát az érdemes észrevenni, hogy a, oké, hogy a kódot mindig mások csinálják, de végül az Activision bólint rá. És látszik, hogy pénzügyi dolgokból nem vettek ki soha kevesebbet, tehát nem lett kevesebb, mindig inkább több. Tehát DLC-k, Season pass, mikrotranszakció, coinnal vehető mindenféle fasságok, most már betülpeszt, tehát ők kivenni nem fognak, meg miért vegyenek? Hát így is Éven. megveszik annyi mint a rohadás. És amíg amíg az emberek a pénztárcájukkal szavaznak, és az Activision azt látja, hogy eladnak több tíz milliót vagy több milliót a Call addig nem fog változtatni, hogyha a Season pass megveszik tizen, az se érdekli, mert a játékot megvették annyi, amit a rollnás. Ja, van valami. Hát még nem, erre szokták mondani, hogy asztalon, felejt, hogy asztalon, hogy ott pénz lenne, Én. ha nem tennék bele. Tehát most már oké, okay, hogy free-to-play játékokból lett bevezetve, de most már ott tart a gamer társadalom, hogy már nem nagyon fintorog rá fizetős játékokba se. Igen, És majd figyeld meg, hogyha majd jön az új kod, akkor majd izé szépen lassan a season pass felosztják DLC-kre. És onnantól meg lehet venni DLC-két, és utána még Tudom, a maradékot meg? is kisajtolják az emberből, és akkor úgy jön majd a következő. Tudod, mi lenne jó? Amit csinálnának meg? Hogyha Na. játékbeli pénzből, ki lehetne unlakkolni az új pályákat. Tehát, aki nem szeretne várni, vagy akármi, az megveszi, és nem játszik vele nyilván, mert ha kevesen fogják megvenni. Viszont kivált formul játékbeli pénzből, úgyhogy előbb-utóbb azért csak fog vele valaki játszani. Hogyha ez megtörténne, akkor egy pálya a százezer coin lenne, és egy koin kapná egy meccs után. Hát, még az is lehet egyébként. De nem tudom, ezt valahogy meg kéne oldani, mert hoznak új, új tartalmakat a Kóla ba csak soha nem látja őket senki, mert ilyen hülyén mondják meg, hogy jó, akkor ebből is húzzunk le pénzt, viszont nem veszik meg sokan, akkor meg. Nem is játszik vele senki, mert tényleg úgy van külön van téve, külön keresőbe, hogy rányomok, hogy akkor keresd. Mondjuk lehet, hogy én is nagyon, én nagyon hülye időpontokba játszok, így éjszaka. Szóval lehet, ha valami normálisabb időpontot fognék ki, és rányomnék arra a becsvékingre, hogy találja, akkor csak összeadja. Hát de nagyon -e egy becsvékingre való ember. Nem biztos, mert éjszaka, hogyha úgy veszed éjszaka Amerikába, akkor játszanak. És jó, hol, de hol nagyobb a Ja, tényleg külön vannak a régiók. Hát, külön, külön vannak a régiók, kori. igen. igen úgy, hogy... Meg ugye azt se felejtsük el, hogy ez PC, tehát hogy a, hogy a PC és Kolo az már évek óta haldoklik a konzolhoz képest. Hogyne, meg a PC Gaming, nem? -e? Ki ne találná? Jó, hogyha igaz, hogy egyébként hát, a konzolokon a A, kodot, a kodot, akkor... azt mindig konzolon veszik jóval többen, igen. Tehát, meg meg hát konkrétan a, a bajnokságok is kontrollerrel konzolokon mennek. Tehát, hogy a, amíg ez így van, addig. Most a PC Gaming nem haldoklik, de a PC-s kód az igen. Jó, van más, hogy van benne a... Tehát máshova tolják a, a marketinget, mert látszik, hogy ott többet lehet keresni. Meg hát ki... Tehát mire gondol mindenki, amikor PC-s kód, csalók, tele van csalóval, jó, Bing, meg alig igen. van játékos, meg osztja a DLC-vel amúgy is a, az Activision. Tehát, hogy, hogy, hogy még nem is próbálkozik, hanem még, még rámegy arra, hogy jó, tudod mit, akkor még inkább megszivatjuk a szegényeket. Igen, ezeken kéne változtatni, mert valamelyik kodnál végre. Nem azt, hogy új, új sapit beletenni, meg ilyen hülyeségeket. Meg tényleg néha, néha a kodoknál már az a tartalom, amikor beleteszik a régi pályákat. Igen, <gül> igen. Jó, ezt mondjuk a Titanfall is megcsinálta, szóval... Ó, bőven persze. Úgyhogy, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Nem, nem is vélem őket Titanfall 2-ben, nem is nagyon jött... Tehát látszik, hogy ők az Activision a dolgoztak annak idején, hogy azért <gül> hoztak egy-két olyan dolgot, amit nem kellett volna. Vagy mondjuk úgy, hogy az i Ja, igen, ja, és azt mondta, hogy ezt az is is, tudjátok, mit legyen. <gül> <gül> ja, egyébként visszatérve az Apex Legends-re, már nagyon nem akarunk beszélni róla, csak hogy azért üzletileg az ilyenekhez szerintem elég jó jött. Hogy most De... így valami, valami legyen, ami így ö, tényleg beroppan, mert ha én az utóbbi időben, tehát ez a Battlefield 5-ös botrány is, hogy nem nagyon följ játék, meg már pár héttel utána 50%-ért adják, csak vigyed, igen, igen. Meg ugye jön oda is ki a mód. De én amúgy rá? ettől félek, igen, hogy, hogy sokan elérték a bf öt és hogy csalódtak benne, vagy hát nem csalódtak, mert azért a múlt nem olyan rossz, de, de hogy azért kicsit olyan, hogy húzzák a fogukat, és most jön a Battle Royale, most mindenki rá fog arra vetődni, és hiten az ÉPEX meg el lesz felejtve. <hállt> igen, hát, ugye el lesz felejtve az ÉPEX? Hát vagy nem azt mondom, hogy el lesz felejtve, csak hogy ez a hype, ez, ez, ez, ez vissza fog menni nyilván. Nem igazán vagyok kéne biztos. Lehet, az erre Tehát azért jöttek pont most ki az Apex Legends-szel, mert akkor egy csomó embert majd odavonzanak az originre és akkor majd mindenki Apex legends és akkor az jaj, de milyen jó, és akkor majd ha jön a Battlefield-öt, Battle Royale, akkor nyilván majd mindenki átmegy oda. Vagy? De én, én nem lennék benne biztos. Lehet, hogy most pont fordítva játszódik le az, ami a Titanfall 2-nél, ugye, hogy ott kb. egy kod meg egy Battlefield-öt között adták ki a Titanfall 2-t is meg. De, hát, hogy most pont az Apex legends fogja kinyírni a Battlefield nek a Battle Royale módján, és senkit nem fog érdekelni, mert, mert minek? Tehát ott, ott van egy ingyenes játék, vagy egy rohadt jól működő egyedi Battle Royale, és akkor most jön a Battlefield 5-ben, ami fizetős, meg meg én nem tudom, hogy abban mennyi kreativitást tudnak belevinni, de szerintem nem sokat. De minden esetben kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki be, biztos ki fogom próbálni, ha kijön fölök, ha megvan a játék. <hül> De én képlem, hogy az Apex Legends elől akkor a nagy tömegeket fog majd elszipkázni a Battlefield-öt Battle -ja. Most, mo most hogy ezt beleülteted a, a gondolatot a fülembe, hogy mi van akkor, hogyha az ilyen játszott a, a bet, vagy látja, hogy a Battlefield-öt Battle -ja mi lesz, és ezért inkább kiadják az Apex Legends-et, mert az legalább jó. És ugye a BF5-nek a, a Battle Royale-ja meg egy kalapszal lesz. Aha, jó, de ciki, ciki egy kalapszalra lesz után kijönni. Hát jó, de most már nem mondhatják, hogy ne ad ki. Hát nem, persze. Ez, most már mindenképpen jönnie kell, és, és, és hogyha meg látják, hogy szóval most már nem fognak tudni változtatni rajta nagyon. Nem. Én kíváncsi leszek, hogy mekkora játékos belső is lesz ott. Mert hogy meddig fognak keresni a szerverek, vagy az emberek szerv, szervelelő játékosok után. Mert ez nyilván itt is, nem tudom, ilyen 60-70, vagy hány fős lesz itt? Azt hiszem is, nem már? Hogy... 60, mint hogyha nekem 60 rémen az. 60 fős lesz a betől félbe is. Azt én 60-ra emlékszem. De hát aztán ki tudja, lehet, hogy majd változtatják. Szóval tudja, vissza. hogy nem 100 volt már. Mert... Nem, nem, nem, a nem 100 volt. Keves, 64, mert ott ugye az a... Melleve. Hát mindegy, meglátjuk, mi lesz. Én ki fogom próbálni, és kíváncsi vagyok rá, hogy az Apex legends ami ingyenes és rohadt jó, onnan nem fognak elvonszolni túl sok ember, az is biztos. Hát meg az a jó, hogyha most tényleg megvan a bf t és játszol ezzel, és kijön az, és akkor nem jön be, akkor meg azt mondod, hogy jó, játszol az Mész vissza. Viszont akkor, hogyha meg, akkor meg utólag azon gondolkozom, hogy hát akkor mi a fasznak vettem meg a bf et Tehát, hogy valahogy úgy igen. Roki, az Apex az nem kidobott pénz, mert ingyenes, de hát a betterfill az nem volt ingyenes. Úgyhogy nem igen. Jó, nekem betterfill ott az a legnagyobb problémám, hogy már kevés hozzáplacím. Ott már azért. Már Bár most jött hozzá ki egy update, azóta nem próbáltam, lehet, hogy valamit javítottak a helyzetben. meg minimumon kell játszani az eSport játékokat. Mert hogy 600 fps en van, és ötös pinged. Ja, igen. És 22080 tek el a gépbe tenni, ezt aztán leved lóra az egészet. Igen, így. Ezt hogy nem is értem, mindenki nem tudom, milyen izékel használ, ilyen GeForce GTX 1080 tényleg, és akkor te meg a Cségot játssz minimumon. És akkor én neki egy hogy cségóra akarok gépet. Tényleg, akkor vegyél egy öt évvel ezelőtti nem gamer konfigot, és megvan. itt ja. az Apex Legends, ez marha jó fut egy csomó konfigon, viszont éppen tegnap tegnapéjel nézegettük, mert hogy egy ismerősnek állandóan kifagy, és akadozik a hangja is discordon, és hát hogy bejött, hogy akkor át, hogy túl terheli a gépét, és azért a proci, tehát ha valami játék a procit nagyon megterheli, akkor a discord az elkezd akadozni, mert hogy uh -huh. annak kevesebb kakaó a gép és így megnéztem én is, hát néha a is 100%-on pörgeti az Apex Legends, meg a videokártyát is, ami meglepődtem, mert még Battlefield sem pörgeti 100%-on a videokártyát. Igen, és ales ez a source motor, tehát hogy igen, azt, igen, az, igen. Az, az meg eléggé, hogy mondjam, ilyen igénytelen ilyen szempontból. Jó skálaszható mondjuk azt, mert úgy jól néz ki az Apex Legends, tehát ha az összes piacon lévő battle jó ott van a Fortnite, az ilyen nagyon rajzsímes irányba ment el, az sem ki szerintem rosszul a Fortnite, Viszont az Apex Legends az szerintem a legjobban kinéző jelenleg. Nincs szégyenkezni valója. Hogyha mellé tesszük konkrétan a a a blackout akkor azt, azt le is nyomja szerintem így kinézetben. Tehát egy tök jó, jó festéletét. És már arról is azt mondtuk akkor, mikor megjelent, hogy az néz ki a legjobban. Hát ő, neki mondjuk a, csak a pubg kellett lenyomni a kinézetben, ami nem olyan nehéz. Hát annyira nem, igen. Ja. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy jön-e még egyáltalán bármilyen nagy turnás Battle Royale téren, mert most tényleg az volt, hogy már az állóvízbe ez egy hatalmas nagy sziklaként beletocsant, és most megint ú mindenki Battle járól beszél, hogy jaj, jaj, jaj. És hát mellette meg itt van, hogy rátérjünk még egy témára, amit felírtam, és talán még azt pár mondatot azért beszélhetünk róla, a Division 2, Ami nem valószínű, hogy lesz Battle Royale, legalábbis ami a beta alapján látszódott a játékból, egy Ubisoft el van. Tehát neki, neki a játékaiba tök jól passzolna. A Battle Royale, ugye ott volt a Wildlands, mennyit beszéltünk arról, hogy abba rakjanak már egy Battle Royale -módon? Nem. Ott volt a Division. Nem, abba se. Itt van a Division 2, és szó sincs arról, hogy itt bármilyen Battle Royale mód lenne benne, pedig minden adott hozzá. Tehát ott vannak a nagy. nagy nyílt pálya, ott van a nagyon jól módolható fegyver, Arzenál, ami meg van csinálva, de minden ott van. Jó, mondjuk a Ubisoft az nagyon nehezen tud olyan játékokat csinálni, ahol nagyon sok fő van egyszerre. Ez itt a probléma, tehát, hogy ő nekik így megmozgatni 60-70 száz embert ilyen egy lobbyba az így, így, így, így ilyen űrteknológia. Jó, de mondjuk korábban is volt olyan Battle Royale, ami, ami ilyen tízfős, mik például az a jeges, mi volt az, ami vete is hogy volt egy rendező, meg pár, ja, pár aha, nap, ja, nap, ja, nap. Tehát, hogy ja, simán meg lehet oldani így is. Igen, igen, igen, igen. Darwin... Darwin Project, Project igen. igen. Az tehát, hogy például ott is, tehát nem, nem kell száz emberet. Ja, ja, kevés ember is meg lehet oldani. Meg igazából a, a Ubisoft a Division első részében valamennyire megcsinálta, mert ott van egy olyan mód, hogy minden fegyver nélkül egyszer pisztolyodban leesel egy ilyen fagyos izére, és még ruhákat is úgy kell összeszedni, ne fagy meg. És az volt a legjobb része a Divisionnek szerintem, tehát ott működött még a PvP is, azt mondom, mert nem voltak azok a balanszbeli különbségek, amik a, a nem tudom, ilyen hiper-szuper így ami így, tehát így újra tölti a HP-dat, meg szuper heal meg, meg ad neked olyan <humb> damage-et, hogy feljelzősz valakit, és három körre meghalnak ilyenek, tehát az, ezek nem voltak. Jó, mondjuk ezt a Division 2-re elvileg elég jól át fogják szabni, tehát nagyon sok mindent Hát, hát átalakítanak, és itt most bejönnek a drónok is, hát most már lesznek drónok, amit már az első részben is demoztak, de itt most tényleg már ki is őket, és itt vannak ilyen healer drónok, vannak, amik sebeznek, vannak, amik rakétet, bűn... és a, a drónokat a tabletről lehet irányítani? Hát a beta csak healer drónt lehetett fejleszteni, mert hát a beta az olyan volt, hogy egy csomó helyen levolzáró egy csomó dolgot. Ja, hát azt gondolom, persze. És ami tök vicces, hogy sok esetben ezek a dolgok úgy voltak benne, hogy nem a lista első helyén. Ezt most úgy értem, hogy amikor azt mondtad, hogy te a drónt szeretnéd fejleszteni, akkor azt mondtad, hogy oké, okay, fejleszted a drónt. Bemész egy meribe na de melyik drónt? És akkor rögtön azt kaptad, "Ja, azt a drónt nem lehet. Azt a drónt se lehet. És a harmadik, mm. Ja, azt már lehet. <gül> tehát, hogy így valahogy megcsináltak volna, amikor ja, a lista elérte volna azokat. Ja, azt, amit használsz, vagy mondjuk, egy 4000 egy lakatod rá teszel, és akkor ki. Tehát, így egyből, egyből oda kerül a user, hogy akkor jó, fejlesztem a drónt. Ja, hogy azt nem lehet. Ja, hogy ez se lehet? Mm. Ja, hogy azt már igen. És akkor végül a drónt lehetett. A többit nem tudom, miért igazából. Tehát szerintem simán berakhatták volna a bétába. Gondolom, így ennyivel a kiadás előtt azért már működött. Tehát, ha azért nem tették bele, mert azt, amit csinálni kell, valamit teszem, azt egyáltalán nem működik, akkor az elég nagy gáz, hogy a kiadáshoz ilyen közel, még ilyen problémák vannak. Mindegy, a híradrón az működött, az mondjuk tök jó volt. Ja, meg az, meg az úgy működik, hogy ezt lát tudod küldeni csapattársra is, meg ide-oda hivogatni, tehát azok a parancsok eléggé ilyen gördülékenyen működnek a játékba. ez tetszik, meg hát nem tudom, én, nekem a Division az a problémám, hogy oké, okay, hogy Division 2, tehát nagyon ne, ne térenne az első résztől, de hogy, hogy nagyon kicsit tér el. <kül> tehát valamilyen szinten ez a fejlődési rendszer az oké okay, eltér, de hogy konkrétan <kül> ugye demozták azt is, hogy ugye, ú, az ilyen sárga ellenfeleken van armó és majd lövör, és leesik róla a pajzs, és az, fú, a király, és így, Nekem rögtön az jutott eszem volt, hogy jó, persze, de nem csak páncélos ellenfelek lehetnek, sárgák, ilyen elitek, hanem sima normál, és akkor az hogy fog működni? Tehát, hogy ugyanúgy kell majd lőni a fejét, mint a Division 1 be hát, az okay, a mész, és akkor beletunkhoz 600 shotgun-t, meg 4000 4 gépfegyvert, tölteményt, és akkor valami lesz. Nagyjából igen, mert ugye a már voltak ilyenek, és hát eléggé kellett lőni a fejét, és nagyjából ugyanúgy működik, mint az első részben. Tehát, oké, okay, hogy egy-két ilyen páncélos ellenfelet bevetettek, de ugye amúgy meg, meg hasonlóan működik. Mondjuk a lövöldözés nekem így jobban tetszett a Divisionban, úgy jobban lehet érezni a lövések súlyát. Mm -hmm. Tehát, de ez kámi minden játéknál így van. Még no a fog, meg a Titanfall 2 esetén is, hogy a Titanfall 2 jobban működött a lövöldözés. Én ezt nem is tudom, hogy hogy oldják meg. Többet dolgoznak rajta, vagy a fene tudja, hogy mit csinálnak, vagy, vagy nem tudom. De így a division is így lehetett érezni, hogy így az, az úgy sokkal jobban működik a lövöldözés. Annak kell, hogy amúgy mondom, tényleg a két játék, tehát az első, meg a második rész, az nagyon-nagyon az hasonlít egymásra. Ugye a helyszín az teljesen más, mondjuk. New York helyett most Washington, meg ilyen dzsungelek, meg hát kicsit az a feelingem, amit a, a zombis filmekben, hogy hú, melyik volt, az a Will tudod, ez a... Legenda vagyok. Igen, amikor a, a várost kezdi benőni kicsit a uh -huh. erdőség. Tehát nagyjából a Division 2-nek is ilyen, ilyen hangulata van. Mondjuk azt tetszik, hogy eltűnt a hó, viszont lehet, hogy a Ubisoft-nagy gondolták, hogy ez már elég ahhoz, hogy más legyen a játék. Igen. Én mondjuk az első résznél is ezt vártam, hogy ugye a Stromodrop Engine meg így demozták, hogy fú, így néz ki hóval, így néz ki hóval nélkül, túl túl túlva Csináltak egy engine ahol a csak így le le lehet venni? Hát ekkora király lesz már ezt, hogy Egyszer csak kitavaszatik a Division első részébe. Hát azóta is várom, hogy kitavaszodjon. Nem tudom hány éve megy már a Division. <gül> hát igaz, annyira nem működött. Most ebben, az ebben a Division 2-ben nincsen hó, viszont ugyanis Snowdrop Engine-nek hívják azt, ami alatta van, úgyhogy most droppolták a hót. Vagy nem tudom, havat. <gül> hát a Mindegy. Név, név Egyébként tényleg szép a játék, meg minden, de ahogy az Antennél is itt is azt érzem, hogy így nem, nem ad annyit, hogy ezt, ezt ebbe így be lehessen ugorni. És nekem nagyon sokan rá vannak kattanva. Hát az Antemra is, meg a Division 2-ről is, hogy mekkora király. Hát és, és meggyőnyörű. Szóval Mondjuk a Division 2 van az, amire azt mondom, hogy az még talán, talán engem is érdekelne, mert az első részben nagyon sok minden volt, ami problémás volt. És azt a kettőben igyekeznek így kiavítani. Tehát rengeteg visszajelzés jött a, a felhasználóktól amit így a kettőre azt mondták, hogy akkor ezt most megcsináljuk egy kicsit más, hogy jobban, és így tényleg, tényleg látszik, hogy dolgoztak rajta, viszont hát, na, van egy dolog, ami, ami már felhúzott, ezt nem is beszéltünk, hogy van olyan kiadás, amihez több inventory slot jár. Tehát hogy 50 inventory hely van, ami látszik, hogy rohadt kevés lesz, hogyha ennyi mindent lehet lootolgatni mm. a játékban és ha megveszed, nem tudom, gold edition ami nem tudom hány euróval több, akkor kapsz több slotot. Jó, valószínűleg ezt majd meg lehet külön is venni, de hogy azért pénzt kérnek egy, amúgy nem free-to-play játékban, hanem csak triplás játékban, a szívás, mondjuk itt elvileg nem lesz fizetős DLC, és folyamatosan jönni fognak hozzá sztoritartalmak is. Akkor nem csak ilyen múlt is, meg ilyen új szkém, meg ilyen hülyeségek, hanem tényleg valamit, akkor adnak is, ami a sztorit bővíti. Igen, igen, itt itt folyamatosan fognak jönni a, a Story DLC-k ingyen. Viszont hát ha megnézzük, hogy mi, milyen tartalmakat adnak általában a nagy kiadók ingyen, akkor ezt kell néznünk, hogy ez nem jelenkóan túl jól. Hát lehet, igen, hosszabb támogat. Tehát nyilván annyi tartalmat nem fognak pusolni, mint egy, egy mint az első résznél. Igen, az első résznél azért a, a DLC-k adtak hozzá a játékhoz. Igen. Hát, Ugye, hát az, a azon fejezték be. Igen. Tehát azt, amit mondtam, hogy ez a lees egy és akkor fegyver nélkül, és akkor össze kell kraftolni fegyvereket, meg minden, ez a túlélős mód, ez egy DLC volt az első részben. Hogy itt a Division 2-ben ilyen dolgokat, miket terveznek, azt nem tudom. Vannak jó dolgok egyébként, amik tökre tetszenek, tehát például van egy, ugye van a nyílt világú nagy térkép, ez a Ubisoftnál, mm. ez, ez egész jó működik a Ubisoftnak. Tehát ott például lesznek olyan ilyen események, hogy valamelyik térkép részletet, azt egy adott uh, ilyen csoport, egy elemi csoport fogja így, hát megszállni, lényegében ilyen megszállás lesz. És akkor oda kell menni, és akkor ott kell harcolni. Tehát így lényegében azt egy kicsit kiküszöblik, hogy uh, hamar megunda játékot, mert ezek ilyen random helyeken vannak állandóan, és lényegében az egész térkép fel van használva erre. Az első résznél a ott is megvolt ez a nagy térkép, de egy csomó helyen nem ment harc soha, mert hogy oda nem kellett menni. Voltak sztori és azok lementek egy ilyen ából ból b és megvesz mindenkit részen. De hogy ilyennek nem nagyon voltak jó, mondjuk később bejöttek ilyen. húzgat, hogy is hívták? Hát én mondjuk, hogy fej, fejvadász valakit le kell vadászni. És akkor elmentél a bázisra, ott ezt fölvettél, és akkor elmentél X helyszínre, ami valahol volt a térképen, ez is ilyen random. Tehát ezért ezt a részt fejlesztették egy kicsit tovább. És akkor ott le kellett vadászni valakit, akkor kaptál, mit tudom, információkat, és akkor ott is levadásztál valakit, tehát így kellett tovább menni. Na most ezt csinálják meg a Division 2-ben, úgyhogy így komplet ilyen részek lesznek így megszállva. És hát nyilván így azokat a mobokat kellett levadászgatni, mint mindenfelé, de már az, hogy a helyszín így folyamatosan random változik, az hozzá egy kis változatosságot a játékhoz. Ez te ebizom benne, tényleg így is lesz. Tehát ja. meg, hogy később milyen tartalmakat adnak hozzá? Én őszinte leszek, a Division első része nem volt erős sztoriban. Hát a játék előtt jöttek ki ilyen kis, kis videók, tudod, ilyen... Igen, azok jobbak voltak. igen. Azok annyira jók voltak, és akkor elkezdte játszani a Division-nek a sztoriával, és ilyen meh volt az egész, hogy így, jö, ja, mész, azt ott mindenkit... A felütés a volt valami. jó, aztán utána, ahogy kezdődött, tehát hogy ez a pénzes, fertőzéses dolog, meg amit az egészet, mm. ki akartak belőle, amit ki akartak hozzina hozni, az, az már nem volt jó. Ja, hát így a Division 2 nek úgy tűnik egy kicsit ilyen bandaháborúsabb. Tehát itt megvannak, Na jó, mondjuk az első részben is voltak a, ezek a különböző típusú ellenfelek, és hát nyilván ezzel a terület is azt próbálják ki hangsúlyozni, hogy ott különböző ilyen pandák uralják a környéket. És akkor a vírus már lehet, hogy nem is lesz annyira hangsúlyos. Uh -huh. Így hangulatban is az volt, hogy ugye a Division első részében egy csomó olyan, voltak olyan, olyan lezárt környékek, ahol nagyon nagy volt a fertőzés. Jó, mondjuk a Dark Zone, az a Division 2-ben is meg lesz, sőt nem is egy lesz, nem három. És elvileg lesz olyan, ezt úgy tudom, hogy uh, nem pontosan, hogy hívek, de az a lényeg, hogy így uh, ott ilyen különösen nagy lesz a veszély, tehát ilyen, ilyen veszélyesebb lesz az a, az a dark zone rész a három közül, ami így random változik mindig. És ott nem lesznek normalizálva a sebzések. Tehát most elvileg az van megcsinálva, hogy akárhol vagy, akármikkel harcolsz, a sebzésed hozzá lesz igazítva azokhoz, akikkel lendölözöl. Tehát akár dc hogyha összekerülsz egy nem tudom hanyas szintű, nem tudom kivel, akkor az nem az lesz, hogy rád néz és meghalsz, hanem ott lesz esélyed lövöldözni, mert a te szinteden kapod be a sebzést, és a nagyjából normalizálva kapja tőled ő. Tehát, hogy mm -hmm. nagyjából ezt így magyarázze, és ebb ebből a három dézéből ből lesz mindig egy, amelyikben meg az lesz, hogy ott, ott nincs normalizálás, tehát ott mehet az eredszel a hajam. Tehát akkor oda legalább érdemes farmolni. Igen, igen, tehát ezt nagyjából azért csinálták, meg, gondolom, hogy a hátkor réteg is megkapja maga a kis játszóterét és azért a kisebbek sem szívnak, hogyha mondjuk a másik két dálszomba ugyanúgy tudja szerezni a cuccokat. Szóval ez nagyjából gondolom, ezért lett így megcsinálva. Mert azért elég nehéz ezzel a, ezzel a két seggel egy lovat megülni, vagy egy seggel két lovat megülni. megülni, elnézést, hogy azért a hardcore réteg is örüljön, meg a casual réteg is azért így eljátszogasson benne. Talán ezzel sikerül megcsinálni. Bár igazából, ugye ezeknél a lúter-sútereknél eleve az van, hogy az az érzésed, hogy a fegyvered csak annyival tud többet, hogy nagyobb szám van ráírva. Igen. De egyébként ugyanaz, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy viselkedik. És most itt még azt is elveszik, hogy az a nagyobb szám, az bármit is csinál. <gül> Nem? Tehát, hogy lényegében ha normalizálják egymáshoz a sebzéseket, meg a dolgokat, akkor ez ugyanaz a fegyver ugyanazt fogja érni mindenhol, kivéve ebben a, ezen a dézé területen, amiről beszéltünk az előbb, hogy itt nem lesz normalizálás. Mm -hmm. Szóval nem tudom. Mert valahogy azért a hardcore is kell arra noszogatni, hogy, hogy farmoljon, farmoljon. A craftolás is átalakítják elvileg teljesen, tehát euh, meg a fegyver droppoknál is. Ugye droppoknál úgy volt régebben, hogy kaptál egy fegyvert, és azon volt, ilyen ilyen tulajdonságok, hogy akkor azok vannak, az cső. Yeah, yeah. Elvileg itt a Division 2-ben valami hasonló rendszer lesz, mint a Destiny 2-ben, hogy egymásba tudod olvasztani a fegyvereket. Tehát ha van egy tök jó fegyvered, amin van mondjuk egy, egy perk, ami nem tetszik, viszont kapsz egy másik fegyvert, ami meg ott van az a perk, akkor elvileg azt valahogy így bele tudod tolni. A másik gondolom nem száz százalék, hogy megkapod, és hogy ugyanannyi lesz, hanem majd nem úgy tudom, kell majd, mind a diablon hogy így összevissza a Há, jó kérdés. Nem tudom ezt pontosan, hogy fog működni, mert én felületesen nézegettem csak ennek utána, de hogy valahogy valami ilyesmi rendszer lesz, hogy így ide a perkekkel ügyeskedni, valamilyen szinten. Mondjuk az első részben is volt ilyen, de azt csak ilyen rollolni tudtál statokat. Ah. Tehát azt mondtad, hogy kiválasztasz egyet, ami neked nem kell, és pörgetsz helyette random egy másikat, ami sokszor az volt, hogy kaptad ugyanazt a képességet, csak kevesebbet belőle. Mondjuk mit tudom én, volt rajta plusz most mondok valamit száz HP, vagy nem tudom, száz erő, vagy akármi, akkor rollottál egy 95-öst. Vagy akkor ez nem olyan jó, <gül> hogy harcseli élet ki, vagy nem tudom. Hát jó, hát ez, ez mindig ilyen volt az ilyenek, ilyen szisztémának ilyen, ilyen hát, rendelkező játék. Az megmaradt, hogy most akkor izé, te akkor kritremészre, vagy valahogy azt is átalakítják egyébként, mert <gül> valami volt az első részben, hogy egy sebzés, életerő, meg elektronika, ez volt a harmadik. És akkor ez, tehát tudod, mint a játékoknál a Damage HP mana, vagy nem tudom, Intelligencia az az, tehát ezt így oldották meg a, a Divisionnél, és ez is valamilyen szinten át lesz alakítva, hogy mi, mire megy, meg hogy, meg mindenféle statok igazából. A Division 2 vettem észre, hogy még jobban a számokról fog szólni, hogy te most mit hova tologatsz. Már az első rész is az volt, de itt is, tehát ilyen perkeket kell figyelgetni, hogy akkor mi mivel össze működik. Hát a rá, kell csinálni, Hát és... az időt, meg a. Meg a, jaj, meg a szabad időt hát a hátkor az rá lesz. Az de ez jó is, hogy van benne ilyen. Tehát, hogy... Lát, hogy de, hát... ha, ha mindenhol hozzám érnék a szintethez a dolgokat, akkor nem lenne értelme a farmon, igazán. Nekem egy sokkal egyszerűsítettebb RPG rendszer jobban bejönne, mert nem tudom, nehéz azt megmagyarázni, hogy most a fegyvereden van egy perk, és ettől te valamiért jobban futsz. Vagy, vagy ilyeneket. Tehát, hát, csinál, igen, de, ugye, hát igen, ez a baj, amit már beszéltünk, hogy a modernkori RPG-kkel ez a baj, hogy, hogy, hogy ilyeneket tehát egy fantasyben simán megérted, hogyha mondjuk van egy olyan íjad, amin van egy olyan buff, hogy gyorsabban futsz, vagy nagyobban ugrasz, mert az fantasy, azt el tud képzelni, az ki a francot érdekel, ott sárkányokat ősz, meg zombikat. De így, így egy idézőjelesen oké, okay, hogy futurisztikus, de azért valódi környezetben ezt nehéz beültetni, hogy a kis miatt futsz 60-nal, a G fegyvered miatt meg kettő tudsz ugrani a levegőben. Hát igen, és nehezen tudom elhagyni, ezt nem lehetne megoldani enélkül. Tehát nyilván akkor a kéne tolni a kreativitást a játékban. Mondjuk a, teszem a, a fegyverekre. Ezt, Tehát például olyan modokat teszel rá, ami az adott fegyvernek a képességet. Én azt az nem, az nem, az nem az értem, hogy miért nem működik. Én azt nem értem, hogy ezzel a division miért nem lehet csinálni, mint amit mondjuk a biden tehát, hogy ha lelősz valakit fejbe, akkor az megdöglik, és akkor inkább több az ellenfél, vagy nem tudom, és akkor maguk a fegyverek, meg oké, többet sebeznek, de mondjuk ilyen csak olyan 40 helyet, 42-t, és az inkább a multiban kapna ö, izét hangsúlyt. még a multi az nem tudom, milyen lesz, mert ezt kipróbáltam, de a vinyom <gül> hát az megdöglött adta. mert azon a helyen volt, és azon a vinyom volt hely, ami egy kicsit így betegeskedett, úgyhogy egy-két ilyen hiba ki is jött stream közben, ami valószínűleg a vinyó megdöglése miatt volt. Nem, hát volt olyan, hogy multiból ennyi az élményem, hogy elindítottam, futunk-futunk, nem látok senkit, és egyszer csak meghalok. És akkor rájöttem, hogy a vinyó meghalt, és a karaktermodelleket nem tudtam róla betölteni. A, tehát a gép nem töltötte be is. Azért haltam meg, mert egy láthatatlan előtt, aztán utána meg is halt a játék. Utána meg sehol nem találtam, hogy hol van a multi rész. De mire rájöttem, már nem volt kezdve indítani újra ajánlítani, <gül> nem csoda. Úgyhogy... Engem érdekelt volna a multi, mert igazából a, a Division és az antem között az az egyik ilyen húzóerő a Division felé, hogy ott van multi. Mert az antem az csak kóp, az full kóp, abban nincs Igen. a multi. Pedig abban azért megnéznék egy multit az antembe. De valahogy a BioWare az nincs otthon multiba, ők csinálnak kópot, ez a Mass Effectnél is így volt, hogy volt benne Coop, de multi az nem, és így nem értem. Meg az, az Inquisitionnél is volt így. Így volt. De hát, Coop-tól már nem értem, hogy miért. Jó, mondjuk, nyilvánvaló, hogyha valami gebasz van a netkóddal, vagy, tehát itt nem úgy mozognak az ellenfelek, vagy a csapattársak, vagy mit tudom én, hogy ezt le is tud lőni, amit egyébként a division láttunk rá például bőve, hogy nem odalősz, ahol van, vagy nem találod el, mert te odalősz, és azt nem igen, érjük, igen, szóval. igen. Igen. De most ez Coop-nál nem jön ki, mert leses szajra senki, hogy a, ott a... Mondjuk az meg általában a mobokat a szerveren kezeli, szóval a teljesen mindegy, hogy Béluka az három méter rodébb lövi le azt a mobot, mint ahol a Pistike van a másik karakter. Viszont ha már egymásra lőnék, nyilván valóan azok már próba Tehát valószínűleg ilyen télen keresendő a probléma forrása. De hogy azért a Division-nél ott ugye azért van valamilyen multiplayer. yes. Nekem azért szimpatikusabb valamivel, mint az Antem. Ja, mit akartam még a division mondani? Mondjuk így is sokkal többet sikerült, mint amennyit gondoltam, <gül> vagy sikerül mondani róla. És hogy érzed, most megveszed? Hmm, nem tudom, a Division-on még vacilálok. De akkor az az offos, egy... az mindenképpen hát, szerintem az offos az annyira nem. Az majd, hogyha leakciózzák esetleg belenézek, bár. Nem tudom. Akkor meg lehet, hogy már az lesz, hogy annyira le leszek maradva, hogy nincs kerem, még egy lóteres úter újbeleugrani. Hogy... Mondjuk az a baj, igen, hogy most, most ez az összes ugyanolyan, és hogyha már az egyikbe belefásolsz, <coughs> akkor hiába nézhet a másikra, ami egy kicsit máshogy néz ki, kicsit más a story, ugyanazt fogod csinálni. Igen, igen, igen. Ez olyan, mintha e valaki egyszerre nyomna a Destiny 2-t, a Warframe-et, az Entemet, meg a, meg a Division 2-t, és így. Tehát lehet, hogy két napot ebből akasztanám van az... olyan? Hát, az az az az van hát olyan. Hú, én ezt nem bírnám. Én azon mosolygok néha benne vagyok ilyen magyar divízión közösségbe, és nekem tök aranyosan beírja valaki, hogy húj, most kezdte el a játékot. mármint a 1 egyet. <gül> és így nézek, hogy de minek? <gül> ja, <gül> nem, most, most nem. már igen. Jó, mondjuk nem, mert ha megnézem, a Division első része már azért egy, marék magyaróért kapható volt, nem olyan, olyan rég, tehát eléggé lement az ára. Nyilván, aki azt megvette, az nem fogja a 10 nem ezer forintért megvenni a 2 kettőt. Igen, igen. Meg, ha megnézzük azt is, hogy ez a Division 2 most kb. olyan betegségektől küzd, mármint technikai betegségekről, mondjuk a játék talán jobban össze akkor hogy bugók. Bugók azok ugyanúgy ott vannak, mint annó Az első részben. És az első részben azért az már kiért javítva. Tehát most olcsón veszel egy tök jól komplex játékot, baromi sok tartalommal, ahol tudsz lootolni, meg mit, tudom, minden van, hogy drágán veszel egy még, még igazából nincs kész játékot. Mert a Division 2 az valahol még fejlesztés alatt áll. Igen. Úgyhogy itt ez a, ez a kérdés. Nem. Úgy, nem ugyanom tényleg közönség. Igen. Igen. Abban biztos főbb benne sokan fogják megvenni a kettőt is, mert tehát rengetegen vannak, akik játszottak az első vésszel folyamatosan. És azoknak az már kifulladt most már mennének valahol tovább. Viszont a kettőbe is tényleg nekem az a problémám, hogy nagyon ugyanaz, mint az egy. Igen. Hát de majd az megen, is, utána majd meglátjuk, hogy mit talált, ki a, mit talált ki a jó viszont, hogy egy kicsit más legyen. Elvideg az endgame-et ezzel, amit mondtam, ezekkel az elfoglalásokkal, meg hát egy csomó mindenek ki fogják tolni. Lehet, hogy olyanokkal is, amire most nem is számítunk. Vagy nincs még annyira marketingel, vagy csak én nem vettem észre. Simán lehet, mert egyébként nagyon sok minden van a játékban. Úgyhogy, hát erre még nem tudnám azt mondani, a Division 2, hogy egyáltalán nem érdekel. Majd még meglátjuk inkább ezt. Ja. Viszont az antemet nem vettem meg tök jó. Úgyhogy, dicsérj meg, négy szíves. Ja, meg vagy dicsérve. De é. mondjuk... Köszönöm. köszönöm. De, de egyelőre. Ja, egyelőre. Tehát, hogy még ki tudja, mi lesz. Ja, hát, a jövőtön megveszem, és akkor már rögtön nem veszek meg dicsérve. Aha, igen. Na, Na jó van, van, de szerintem akkor végig szerint. Igen, igen mindenről sikerült beszélgetni egy csomót. Most valami hiányérzettel van, de szerintem annyit beszéltem. Ne, most. lehet azért, mert kevés volt a téma is, hogy, a, a, hogy oké, beszéltünk sokat, viszont majdnem mindig ugyanarról, csak egy kicsit más, Tehát, hogy é, Érted, én. hogy mit mondok. Tehát Majdnem mindig játék ugyanarra a szegmensre épülés, így lehet, hogy azért. Lehet. Minden esetre, hogyha kihagytunk valamit, most úgy érzem, igen. Hát, majd a bepontjuk, igen. Igen, meg írjátok meg nekünk, hogy hülye gyerek, hát mit beszéltél azt, azt hmm. nem is mondtad. <gül> úgyhogy nyugodtan. Ja igen, még ellen nem felejtem, a metrónak a hátoldalán leragasztották az Epic store <gül> a matricával a Steam adatlapot, úgyhogy ez még mindenképpen be kellett szólnom. Ja, ja, ja. Ilyet nem is láttunk egyébként soha. Nem, ugye? Én, igen. a Roman no Sky, ugye? Ott mondjuk azt ragasztották, <gül> <gül> <gül> hogy multiplayer van? <gül> multiplayer nincs. <gül> <gül> <gül> Azt nem is nem értem, hogy ne, nem gondoltak, hogy ezt meg fogják nézni, de jó mindegy. Nem érdekes. Azt gondolták, hogy addigra még kész lesz. <gül> <gül> az utolsó pár napra, na nézzük, hogy milyen apróságokat kell még megcsinálni. Ott a dinó legyen egy kicsit szürkébb, ott legyen egy kicsit több fa, Hm, multiplayer. <gül> Hú, az még nincs benne. <gül> Azért, az duro, <dula, gül> hogy milyen nehéz lehetett a multid belerakni, hogy inkább, nyom, inkább nyomtattak 16 millió matricát, amit ők ráragazgattak a dobozra. Tehát <gül> az egyszerűbb volt, mint a multi belerakni. <gül> hát sokkal, sokkal. Igen. Istenem. Ja. ja. Metról egyébként többet nem tudunk mondani. Én láttam legutóbb egy videót róla, ahol az RTX-et nyomták nagyon, mert most abban is ilyen raytracing cucc van, tehát az NVIDIA-nak az új 20-as ugye most tudja ezt a technológiát, hogy valós időben számolja ki a, nem tudom, a, a fényeket, nem tudom, hány pattanásig, tehát hogy mindenhonnan visszatükröződik a minden, és hogy ez marha jó, és hogy mennyire leveszi a teljesítményét a kártyának. Hát igen. Tehát kihozták a 20-as szériát is, 20 at most és mindenki azon az gondolkozik, mind. hogy az minek? Mert hogy az egyetlen dolog, amivel többet tud, mint a korábbi széria, hasonló szinten lévő kártyai, ez a raytracing tudsz. Viszont ha az bekapcsolod, annyira lemegy az FPS, hogy értelmetlen bekapcsolni. Mert igen, ha évesz egy drága kártyát, az már azzal nem tudom. Nem igen, én amúgy egy kicsit, kicsit sajnálom hogy nem működik ez a raytracing, és ennyire lezabálya, mert így sajnos a tízes a kártyaszériásnak az árai nem ment elvégegyebb. Cseszik meg, tehát 10-50 TI-t akarok venni már két éve körülbelül, vagy egy, és, és még, még mindig olyan hatvan körül van a négy gigás. Úgyhogy, úgyhogy én várom. Várok egy olyan 45-50. Tehát majd az az a as határok. vagy hanyas széri az majd behozza. Az elcsökkenését a tízesnek. A tízes jó sikerült, úgy látszik. Igen, igen, a tízes az nagyon jó lett. Ja, és ha, ha már ez a szóba került, a, a 20-as szériánál a 28 vagy 20-80 TI, nem tudom, arról hallottam, hogy az Apex Legends így össze szakad alatta. <gül> Ami itt tök vicces, hogy a Nvidia-nak az átlóshajó marhadrága nem tudom, 400.000 forint körüli kártyája, az meghal egy free-to-play játék alatt. Hát igen. Ja, mert így vannak még a Jack csinált róla egy videót. Bár nem tudom, hogy mi volt a megoldás, mert ő végül is játszott vele elég sokat. Láttam, hogy valami sem meg lehetett oldani. Azóta jött ki az Apex legends is frissítés, meg a Nvidia-hoz is. Nvidia-kártyákhoz is, Nvidia is frissítés, lehető megoldották. De azért ez vicces. Jó, hogy új technológia, itt mindig szoktak lenni ilyen bugok. Ami igen, lehet, lehet, hogy két peccset és akkor már jó az egész. Jó, ja, ja, ja kikapcsoltak benne a retraacing-et. <gül> <Egyen. gül> És beletettek valami hülyeséget, ami hasonlít rá, nem nagyon veszi készre, hogy nem az, de sokkal jobban fut. <gül> Simán nem tudnám képzelni. Na jó, viszont ez nem értünk. Úgyhogy, ö... Úgyhogy vége is kész. Ennyi volt már. <gül> Menjetek játszani sokat, és az Apex Legends-et is próbáljátok ki, aztán mondjátok, hogy mindenki, mindenki mindenképpen, és a Titanfall 2-t ha akciós lesz, akkor nézzetek rá mindenképpen, mindenképpen. vagy akár most is, akit most érdekel, de akciósra mindenképpen, és zárjuk már a Mikinek a munkatárát. <gül> <gül> ja, és két hét múlva jövünk, elvileg. Nem? Így van. Vagy hát úgy hát tervezzük, igen. Ja, is jó légyetek, sziasztok. Sziasztok.